Velkommen sammen til Apropos Game Test, episode 131, vores lille, lidt mere ordinære episode efter vores spektakulære livestream episode sidste gang. Tak til jer, der mødte op, var med, eller om hvorvidt de bare lyttede med, som I nu plejer at gøre på iTunes og diverse andre services, direkte download, hvad I nu vil. I hvert fald så er vi her tilbage, vi er samlet på god vis et par mennesker her faktisk. Så lad os lige få introduceret dem Jeg er selvfølgelig Christian Holm På den anden side skype har jeg den anden Christian Du må være mig Det, det må være Sidste dig det er, du, hvis, hvis du er mad med roast beef Så må jeg være dyrlæns <laughs> det, er fandme, det, er der, der. De det er Det er fandme dansk Kultur lige der Og det siger at vi ikke har en kultur Man So good Hmm. Skal vi ståle vores danske rødder okay. det, det, skal <laughs> jo, det skal vi jo så, øh... Vores danske ja. rødder Som i som smørbrød Ja det du an anser for at være vores danske rødder Det er jo noget af det Det kan man selvfølgelig godt sige ja. Og hygge Og <laughs> hygge, hygge. Ja, ja. <laughs> oh, yes, Det er så sjovt når de, de der Udlandske artikler siger at oh, Danmark er det bedste sted at bo Fordi de er hygge Hygge Ja, det er super godt God Nå, kan du, kan du lige min folk om, hvem du er den, på den anden side af Skype derovre? Ja, yeah, jeg hedder Nikolaj, Ja, yeah. velkommen tilbage Nikolaj Thanks bro Godt at have dig med, bro. Ja yeah. Her yes. i det danske, danske land <laughs> oh God, nu Hvad er står smørbrødsmad du så? Jamen, jeg er slet ikke smørbrødsmad, jeg, jeg er jo ikke fra Danmark What? Jeg yeah, er, er en... Podcast jeg er en dåse dåse konfityeret eller en øh, <laughs> en croissant eller en baguette med brie på how does that make sense for at Frankrig Åh Åh, sådan en følge en følge fra Frankrig, oh. Oh, fuck fuck? Er, er okay. Frankrig eller ja yeah. kan du så tale fransk ja yeah. Og så er det da stille, som der altid gør. <laughs> jeg vil lige have, at man kaffe. Jeg tænkte på, du svare lidt mere. Det kan jeg tage, at det kan gøre lidt kaffe, nu I'm listening. <laughs> uh, nope. Ja, cool. Så gør du en tale. Det lød ikke så fransk. Engelsk, dansk fransk ude for. Ja. Yeah. Løb. Okay, i hvert fald tilbage til videospil. Så uh, lad os lige uh, gå rundt igennem og høre, hvad folk har spillet siden sidst. Nikolaj. Uh, jeg har gennemført Watch Dogs. Det første okay. Watch Dogs-spil. Nævnte du ikke også det er et af de andre gange du var med? Altså ah, det var du... Sleeping Dogs. Jeg ved godt, du oh, kan... Alle de doggos. Ja, oh <laughs> yeah, men Sleeping Dogs har jeg også gennemført det er bare en del længere siden. Så... Okay, forstået. Så so, Watch Dogs kort anmeldelse. Mm, med fem um... <laughs> 5, /5. <Ja>. <laughs> <laughs> Hvis du også mit med til 5 så. Okay. Du ved, det er sådan lidt som intentionerne er der og så falder det bare lidt til jorden og forsøger at være stealth, men så er det bare slet ikke stealth, og det har ikke nogen effekt på verden, hvordan du agerer i de encounters, du er i. Uh... Mm. Ja. Det er sådan... Og så forstår jeg ikke, det har jeg snakket med Hoffman om, for jeg forstår ikke, hvorfor du laver et open world-spil, hvor du har en vej, du skal følge hele tiden. <laughs> well... Altså, I don't know, der, der er sådan en kampagne på, på på mappet, okay. Og det er den eneste mission til historien, du har. Du har altid kun det ene blip, så er du alle mulige sådan, fuldstændig ligegyldige side sidequest ting. Øhm, mm. som, altså de er jo ikke ligegyldige medforskab, miljø og stemning og bla bla, men de har ikke noget gør med historien som sådan. Øhm, så det føles bare sådan lidt flat, hvor i GTA-spil, som er det andet, er det spil, det desværre minder om, og det slet ikke kommer til at slet ikke når på lige fod med det. Der er der altid et, et, et, et, et væld af missioner, man kan komme på, og det kan man ikke rigtig i Watch Dogs. Øhm, Too så. bad. Ja, men det var, I guess, det er derfor, jeg siger med Det er, fordi det var okay Jeg har ikke betalt mm. for det, jeg har bare lånt det af en kamerat, så. Okay, fint. Det er den bedste måde at nyde på, ikke at betale det Men så har jeg spillet Night in the Woods Som jeg har ville spille i to måneder eller sådan noget Okay mm -hmm. øhm, har, I, har I hørt om det? <coughs> ja. Set lidt af det, men ellers uh, holdt jeg okay, lidt på afstand rap, Det er bare sådan det er sådan en 2D sort of platformer øh, mm -hmm. Du skal ikke rigtig i på noget tidspunkt Det er mere sådan et... Uh, man kan sammenligne det med Grim Fandango og det der, hvad hedder det, ja, de andre af den slags spil. Bortset fra det ikke er... uden at ja, ja, ja. der er så meget clicking. Ja, og uden adventure. puzzle elementerne. Det er sådan et adventure-spil, men uden al, al pusledelen. Du, du okay. bevæger dig bare rundt i den her by, som man kommer hjem til. Possum mm. Springs. Du er jo den kat. Øh, oh, men, det er altså, <laughs> men altså en menneske-kat. En menneske -kat. Altså, awesome ved... possum. Ja, ja, præcis. Og så går du rundt i byen og... Og du er droppet ud af college Og så kommer du hjem til din by, til dine forældre oh, man. Og så oplever man ligesom byen øh, Og reconnecter med sine gamle venner Og okay. der er virkelig ikke så meget andet i det end det øh, Fedt soundtrack Fed stemning mm -hmm. fed, øh, fed by Altså den virker levende Og det virker som at du har en, en, en indvirkning på byen sådan, altså, Du føles til stede når du navigerer i, øh, i byen ikke? Og så mm -hmm. er der... Øh, Modsat. Jeg har ikke spillet så mange af de der øh, De der spil Hvor man bare går lige ud og følger en historie Og fortæller stemme oh, æ, for, ja. ja præcis ja. Men her der, der, der, er sådan, der, der er nogle enkelte valg En gang imellem øh, som, som, som gør at det føles som at man, man har lyst til at spille det igen Fordi du, ikke, du gik ikke ud med den ene body Og lavede et eller andet om aftenen Du gik ud med den anden body Og oh gik af i et maul Der er alligevel sådan lidt ja, Og så føles det som at det er dig, der bestemmer <laughs> langt hen ad vejen, i stedet for, at det er spillet, der guider dig et sted hen. Endnu et problem, jeg kunne have med Watch Dogs. Jeg er tilbage, ja. jeg er ud af college, nu skal I høre, hvad vi skal gøre. <laughs> det er ikke så meget det, og så, så rammer det mig ret meget, jeg havde en veninde, der minder lidt om den her kat-person. Okay. Altså, det, der, hun er bare så lidt fyldt med sådan angst og vrede og, oh. og teenage-agtige ambitioner og sådan aggressioner, som ikke rigtig Altså, hun er 20, hvis nok, ikke? Øh, men ja, det er ret cool. Så stemningen og, hvad hedder det, miljøet og, og figurerne, som primært også er det, som spillet skal sælge sig på, det fungerer alt sammen. 100. Og så er det fedt, og jeg købte det til Playstation, fordi det er øh, Og det er meget fedt at bare ligge ned på en madras og spille det. <laughs> det, det, er meget, det, det er meget stille. Det er ikke så meget... Øh, ja. Så har hun sådan nogle mareridt om natten Som er sådan noget mere puzzle orienteret Og lidt mere action orienteret ting Okay ja. Så det er der hvor det er primært finder sted. afsted? Øh, ja, hvad, hvad jeg ved nu Jeg tror måske jeg har spillet 3 timer Eller sådan et eller andet det, det, Jeg det op på nettet som det skulle Efter stigende tage 8,5 Spille okay. igennem historien så. Ja. Ja, altså, Kan, kan det være der bliver introduceret lidt mere Kød på menuen? Ja, ja, ja Altså det er jo en uh, anbefaling, hvis man, øhm, hvis man ikke, altså hvis man er til noget lidt anderledes mm -hmm. øhm, og hvis man er til en fed atmosfære, yeah. Det er også derfor jeg samler lidt med de der Walking simulators lidt som yeah, sætter meget, meget på. Ja. Yeah. Det, det jeg tænker på Gone Home. Åh, oh. oh. don't get me started. Det jeg, jeg, kunne, jeg, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke finde noget gennemfølde for jeg synes det var så no. er også creepy. er der creepy nogle steder? What? Jeg synes, det var creepy hele, alle, hele steder. Alle steder. What? Ja, men det behøver vi ikke snakke om nu. Altså, jeg siger ikke, det er dårligt. Jeg siger bare, det var creepy. Okay. <laughs> det er også Gone Home, jeg synes, det minder om. For det hele den her med at komme hjem til sin familie. Mm. Øhm. Fuck you, mom and dad. Og så selv op historien. Ja, og så er der, der er sådan et element af noget, jeg ikke, man ikke ved om hovedpersonen. Og der er et element af noget, oh. man, ikke, man ikke ved, hvad der... Er. Så der, der er noget... I vejen eller et eller andet Der er noget som man ikke har svar på Og som man ligesom får mig i hvert fald til at spille videre For at finde ud af at afdække, Hvad er den her motivation Og hvor kommer det her øh, Den her lille del af, af, af historien Altså hvad, hvad skal lige starte forfra mm -hmm. <laughs> det, er sådan, det er sådan en følelse af at Du ved ikke helt hvad der er sket Fordi spillet starter sådan relativt i en mm -hmm. Så man skal ligesom stykke Delene sammen alt imens man spiller Om den her overhovede fortid og, mm -hmm. øh, og byens fortid Fordi man får ikke noget at vide om hvad der er sket før Men hun har sådan et renommé I den her by Æh, Så det er, sådan lidt, det er lidt spændende Ellers er, så har jeg bare spillet det de samme det hyggeligt. ting hyggeligt. Ja det gør Ellers så har jeg bare spillet Hearthstone Og diverse MOBA multiplayer spillere jeg, jeg vil godt den... gætte ja. på et spil Hoffmann har spillet Okay, jamen, lad, os, lad, lad os høre det, lad os høre det Metal Gear Solid <laughs> er det, Fem. Er det ikke det det hedder? Jo jo, selvfølgelig <laughs> Så altså, skal man jo spille det? Ja, det, det. Nej, altså, jeg har ikke spillet det lidt så noget. Ja. ikke? Bare, ah, så der ikke gamer, Jeg fik ødelagt dine highscore-ting i sidste uge, eller et eller andet. Så er der ikke den, gamer. Den, den, den, den. Er du gamer. Er det på dig lige en enkelt uh, FOB-mission? Du klarede den der? Ja, det det. Jeg klarede den, ja. Jeg ja. fik ikke ødelagt noget. Og det var samtidig med, at du skulle lære spillet at kende, altså styring og sådan noget? Ja, jeg, jeg prøvede den. at være stealthy, men så opdagede de mig, og så skød den dem alle sammen. And then you won. Yes. <laughs> <laughs> awesome. Det er nok. Jeg fortsætter mit grind mod uh, 100%, og så selvfølgelig blive uh, naturligøs på de der FB leaderboards. Ja, mm. yeah, Så man, jeg synes, du var skal... ret højt op. sådan okay. Men det er jo selvfølgelig, du bliver, du bliver sådan du bliver sat ind i, i rækken der af, af folk, der sådan minder om din score. Og så fordi mange af dem ikke spiller med, så, så kan jeg jo bare sådan hurtigt rank op på den, og så <laughs> <laughs> <laughs> Suckers. får jeg så en, hurtig, en højere rank, og så bliver jeg så sat sammen med nogle nye, og så kan stikke af fra. Mhm. Mm men du får som regel point, i om du vinder eller taber din FOB Så yeah. det er ikke så svært bare, bare du spiller, så kommer du videre Det er en god plan En god plan. Mm -hmm. Og det bliver ved med Men øh, jeg har også spillet øh, sticks Igen, og det uh. har vi snakket om tidligere Men øh, jeg fik færdigt, gjort det færdig? fordi jeg skulle anmelde det. Okay. Ja, kom igennem det og, øh... For ellers havde du ikke gjort det færdigt oh, altså, okay. Okay. Vi ved ja. vi ved altså, At Alan han sidder og tjekker sådan, Din stuff percentage og sværhedsgrad Før du lige afleverer <laughs> din anmeldelse Ja, ja <laughs> Men spillet, det afslutter sådan meget abrupt meget og faktisk rimelig utilfredsstillende, oh så det er lidt eller Ellers er det fedt undervejs. Hvad, well, nu må vi vente til sticks 3? Ja, det kan godt være. Det ja. går være. Jeg, ved, jeg, jeg ved ikke, om det er sådan, at fordi den, den ligger op til en 3, og, eller om det er bare fordi, de, sådan, de bare ikke havde midlerne til at lave mere, eller sådan noget. Men det er sådan, mm. du, du starter sådan en større krig mellem to raser, som ikke rigtig... Fedt. Du ser ikke udspillet eller noget, det er bare sådan, nu har jeg bare gjort det med en e mission. Så mm. spiller vi næste mission okay Og så øh, slutter det sag med at de åbenbart skal til at indlede en krig Og så dræber du så et af de monster De har lavet Som ikke rigtig har nogen konsekvens for dig Eller, eller noget Altså du vil ikke synes så at du holder med en den ene fraktion eller, eller eller ja Noget som helst Så det er, sådan lidt, det er lidt mærkeligt at det er som ligesom sidste boss For den virker sådan helt ligegyldig for dig Men det er det ikke fordi det, det, det tager ind til det der Det spil det kommer fra Orcs vs. Humans eller hvad det hedder Men, det er ikke, Humans det har øh, holdt mig spurgt om Jeg har faktisk læst, læst op på det Det er en efterfølger til det første stix, Men det er de begge to prequels til Orgs mm. and Humans Så det kan godt være at der er noget, okay. med, noget med det at gøre Ja Jeg har selv det første stix, Men jeg har aldrig sådan fået spillet det Jeg er okay. vild med sådan nogle stealth ting normalt Ah okay, mm. så kan jeg anbefale 200 til dig, i hvert fald Ja øh, Et og er sådan Ja, måske lidt for gammeldags på nogen måde Punkter, mm. men... Så skal man nok spille den først Og nærmest inden hedder Jamen det kan godt være at... Altså hvis, hvis du kører den ud i hvert fald Så, så vil du elske Toren tror jeg Ja yeah. Og Ja yeah. uh, Styringen til 1'erne er kun patchet på PC Så Vær opmærksom på det Den kan godt være lidt slå Okay Det er også på PC jeg har det Fedt So that's pretty yeah. dope Den er in luck I am luck man Luck <laughs> man hvad, hvad er du spiller <laughs> her? That you ham? are Kom mig ikke man efter dig <laughs> Um, uh, jeg havde travlt med at grine. Hvad sagde du, Hoff? Jeg spurgte bare, hvad, hvad, hvad du har spillet. Jamen, jeg, jeg er gået tilbage til... Uh, skal du spørge, uh... om vi også skal gætte på det? Okay. Nå! Okay, hvad, hvad, hvad gætter du, Nicolaj? Ja, kom med Han um, sagde, at vi har gå tilbage til et eller andet. Ja, det er selvfølgelig et godt hint. Altså, jeg går ud fra, at det er et eller andet japansk. Åh, oh, det er... Um... Øhm, og Nej. hvis ikke det er et andet japansk, så er det sådan et eller andet uh, pseudo-japansk. <laughs> det skal bare være relateret til Japan. Nej, det altså, er det ved jeg, ikke. jeg, jeg har ikke. Okay. Jeg, jeg har ikke altså, mit bud ville være sådan et eller andet uh, sort of Japanese. Ja. Men, uh, Waifu simulator. Ja, præcis. <laughs> Tactical Arms ja. sex simulator. Something. Præcis. Musu. Jamen det har jeg egentlig spillet. Nej, det har jeg men jeg er faktisk gået tilbage til Noget lidt andet Det hænger nok også sammen med at jeg Fucking kunne finde mit spil igen Sorry sister Jeg troede hun havde stjålet det Men jeg fandt faktisk Hvad hedder det Mortal Kombat X igen Fik jeg, fik jeg i Hvad hedder det Julegave for Det må nok have været 15 15-16 være. Ja Øhm fordi det, det, ja, det er jo fra foråret 2015 er Spillet Og det er det, det var egentlig bare story mode Jeg lige fik spillet igennem der Jeg havde desværre set En del fra det allerede Bare lige for at få et indtryk af sådan, Hvordan fan den her tidslinje overhovedet Fungerede fra I forhold til uh, Mortal Kombat 9 Det der reboot um, Og så bare ja, få et indtryk af karaktererne og det var egentlig, det var egentlig ganske udmærket uh, Det hænger nok også meget sammen med At, uh, at jeg bare er glad for at, være, at komme tilbage til et fighting spil igen Og ligesom uh, Nyde det Og ja der er der, der er der et par timers underholdning I, uh, i story moden Og man får prøvet sådan Et godt stykke af karaktererne Lidt af For lige se hvad, hvad de kan byde på Hvor meget bot de kan Sparke eller, ja. Noget den stil man, I nailed that one Yeah, thanks fam Hvor uh, om well, alting er, så so, Ja, um, yeah, så so World Combat X det, det, skulle, det skulle ganske udmærket Og jeg er faktisk blevet endnu mere hyped Jeg vidste ikke helt, at det var muligt Men jeg blev blevet endnu mere hyped på uh, Injustice 2 Så Det skal, det skal nok blive godt um, Dog er jeg lidt frustreret over At de her gratis uh, patches Og sådan uh, basale opdateringer Har Essentielt set gjort at Jeg egentlig ikke sidder med Mål, x Jeg sidder med mål, xl. Det er det der står i menuen Når det starter op det, og, og alle de forbandede karakterer Jeg ikke ejer sådan, Jeg tror kun det er sådan, Måske et par stykker af de der DLC karakterer Jeg faktisk er interesseret i En eller anden dag at købe Men, øh, men, men de er der sådan, i, i, I udvalget af karakterer Den der karakterliste, når man skal vælge så er de lige ude i hjørnet, bare lige Blocked out, eller sådan Lige, øh, øh, lige øh, Lidt øh, med Lidt af øh, Med lidt øh, mørk baggrund, eller hvad man skal sige så, så sådan, ja ja, de De er tilgængelige, du skal bare lige købe den Nej for fanden, jeg gider sgu da ikke have Leatherface stående derover I hjørnet på mit fine roster Get them out of here Men det kan jeg ikke ja. Get over here, get them out of Earth. here That, work <laughs> Yeah, new yep. challenger Ja Aha, men, ja, jeg, tror, jeg, jeg overvejer lidt om jeg måske skal kigge på hende der, øh, Tania, som også er en, øh, en af de der sådan, dårlige karakterer fra Kombat 4 som de har reddet, øh, og øh, altså, øh, udvikleren har ligesom reddet her, til at bringe hende tilbage og gøre hende awesome for en gang skyld, øh, eller for, ja, for god ordens skyld, og, øh, og måske også den der Triborg, fordi det sådan er sådan en samling af uh, en hel masse af de der robotkarakterer i en, og ja, jeg, jeg ved ikke rigtigt, om jeg magter alle de der Halloween fucking spooky karakterer, altså jeg synes det er lidt overdrevet, Predator nice, men pff, Alien, Jason Voorhees, Wow, du siger uh. Predator nice, men du siger ikke at Alien er nice. Det er den jo, men bare sådan i, i, i, i, i Mortal Kombat X-konteksten og nogle af de moves og specials, jeg har set fra den det. er... Mm, nej. Nej. Og, så, og selvfølgelig, hvis det skal så også Hvis jeg skal have Predator-karakteren, skal jeg selvfølgelig også købe den der bundle, hvor man lige får en øh, ny udklædning til en af karaktererne Jacks. Så han ligner ham der. Hvad øh, er øh, Dillon fra Predator. Hvad? de har de, Hvis jeg ikke tager meget far, Så har de vist også fået Den efterhånden øh, øh, Gamle skuespiller Ind for lige at sige Et par øh, replikker Selvfølgelig Så det er rimelig cool hvis, nice. uh, hvis man er til sådan noget Er det Carl, det Carl Weathers, right? <laughs> yeah, yeah, Carl Wellers, ja, ja Carl Weathers Hvordan kan det være At du troede din of Søster Havde taget Mortal Kombat X Arh, men det Det er jo ikke Det, piger, det ved du godt <laughs> Så var jeg yndig at spille mig. Me and My Horse 2 Eller sådan noget Åh, <laughs> oh, hun bliver så piste når hun ja, hører det her eller sådan noget. Det gør hun ikke uh, Men i hvert fald så <laughs> Men i hvert fald så, så, så tror jeg bare det handlede om At vi havde en, uh, en fight night På et tidspunkt Og så tror jeg bare at jeg havde glemt mit uh, fysiske Kopi af uh, Mortal Kombat uh, X Nede ved hinden Lå i en af hendes uh, skuffer eller sådan noget ved siden af alle de der My Little Ponies uh, DS-spil, eller hvad hun var. Yeah, <laughs> altså, <yeah. laughs> ja, selvfølgelig, det, det er jo klart, det, det vidste du allerede. Jeg <laughs> har uh, aldrig nogensinde set spilsamling, men du vidste det godt, of. det er super. Uh, <laughs> og så, ja, så jeg bare, det var dernede, og så fandt jeg så ud, at det var i en af de der tusindvis af flyttekasser, jeg har rundt uh, i uh, familiehjemmet. Så. så den fandt jeg lige frem. Haha, -ha, der var den. Så kunne jeg lige sætte disk. i, vente 4-5 timer på, at det var installeret, så er uh, jeg good til go. Aha. Mm. Det den digitale fremtid, den må jeg nok snart uh, til at byde velkommen. Og jeg ser på min, uh, min harddisk på, i min uh, Playstation 4, mm. og jeg har købt Horizon Zero Dawn på disk. Mm. Og der er 80 gigabyte installationsfil af Horizon Zero oh, Dawn på min Playstation. Fuck. Altså jeg brokker mig ikke, det er fint øh, Det eneste jeg brokker mig over, det er at der ikke var noget fedt i e Det er mm. det der min have ved det Eller at man jo. gjorde noget specielt ud af det Ud af de her e Men jeg tror måske bare Der er nok en eller anden konflikt mellem spilludgiver og deres ambitioner Og så dem der udgiver spil Ja, ja udover det så har jeg også uh, spillet uh, Hot 2.0 Men det kan vi jo nok komme tilbage til, tænker jeg One ja. of us, one ja. of us yes. Mm. Så nu ja. vil det sige det næste, det sidste jeg spillede så, så kan vi lige gå til høds måske, eller hvad minder Nicolaj har noget mere? Nope. Okay. Nå. Jeg spillede <coughs> uh, War, Warhammer, Dungeon 43. War tak. Kommet en open mm. beta. Jeg få uh. på er de hurtige. Exclusive. Er det Exclusive. der RTS? Ja. Det er det. <laughs> ja, det er det der RTS Det der nye RTS som jeg så noget om på Reddit mm -hmm. og tænkt. Not gonna play, not gonna care. Det, det der, Warcraft 1 og Starcraft 1 ja, ja, Men det er sådan en RTS. Lavet i uh, Warhammer 40K-universet Og spillede de forskellige raser Og så er det så jeg uh, de har haft rimelig stort fokus på multiplayer, Selvom der også plejede at være kampagner med Og så den her beta Det var så også uh, multisplayer man kunne teste Og jeg tror man kunne spille tre forskellige raser Så vil jeg lige huske Det var Space Marines Elder Og var Orcs måske med Jeg tror det Orcs og Kære også Jeg kunne ikke huske det Det er simpelthen et univers Jeg har haft svært ved at komme ind i og når jeg nu siger svært Så min er fuldstændig umuligt for mig at komme ind okay. Det der Warhammer-univers det, det gik op for mig for en år siden Jeg har fulgt Total Biscuit på YouTube Altså 4K eller, eller Fantasy eller begge to? Altså bare Warhammer Genereligt. Warhammer okay. Warhammer 4K jeg, ved, Det er bare sådan fuldstændig gået under min retter At det var en spilserie der var værd at spille mm. Alle de ting der udkom med dem ikke? Indtil for nogle år siden var Total Biscuit Han så hypede sådan en, en, en, en, en Deathmatch-agtig multiplayer Warhammer 4K Udgivelsen, som jeg heller ikke kan huske noget om mere Hvor jeg var sådan lidt, at at føje den op for, Hey, er, er det her faktisk noget, man burde Sådan Pille lidt mere attention til uh, Men altså, min interesse for før k først kommet i form af de her Dawn of War-spil, fordi de er så gode Ja, yeah. hvornår kom det første af dem? Uh, jamen hvornår var det? Det var før Combin of 1 Som ikke var Brothers Nams uh, <laughs> Eller Combin of <laughs> Hvad kan det været? Måske 2004 eller sådan noget? Okay 2002 2004, dem ring. Tror. det Vi omkring Ved to Men det er sådan en RTS Og den er ikke så fokuseret på øh, Eller okay, den er fokuseret på Resource Gathering, men det gør du sådan På sådan nogle punkter, der er ud på kortet Så tager du så ud Så længe du holder det punkt, så får du sådan en stedt indkom af ressourcer derfra Okay Så man kæmper sådan meget om map control i dem så bygger der også enheder i sådan nogle squats i stedet for, som du så kan ja. reinforce når den langsomt mister liv så dør folkene så i den, og så kan du så reinforce dem hvis du, hvis du vil lade den overleve. Ja. Yes. Øhm, så det plejer cool. som så at være en god idé, sådan at, at trække sig tilbage fra kampen i stedet for bare at kæmpe ind til man døde, fordi at, så kan man reinforce dem, det er billigere at købe en helt ny en og sådan noget. men mm. jeg boede og, og den, altså for et andet var sådan selvfølgelig formularen for hvordan de nu fungerede, så turen det var sådan det, der de ned, i størrelse sådan, Så det til at med om at være taktisk med de få enheder man havde. Sætte dem op og boksere frem og sådan noget. Og så ja. i her, det vil han det. Til vende tilbage til lidt større skala, sådan som det havde lidt større øh, herre. Cool. Så det minder lidt mere om men, ja. men Jeg spillede lige to kampe, eller sådan noget, og jeg blev ikke sådan, så, så bidt af det faktisk. Okay. Kan det måle sig med, med titaner inden for rts genren som er uh, Warcraft og Starcraft og. Ah, altså og min... Warcraft og Starcraft og <laughs> er der andre? Hmm. <laughs> kommer Det er man Ja, yeah, hvor det bedste spil er Red Lø 2. Oh no. No, no, no, no. Havde vi ikke en samtale om de her... Den vi lige lægge. ...til livestreamen, det synes jeg da. Jo, det var oh. også da jeg ind, og så slukkede jeg det, da I holdt op med at snakke om Red Lø 2. Åh, oh, <coughs> du fik lige højdepunktet. Ja, jeg lavede mærke til, at I snakkede om Command Conquer, og så nævnte I ikke engang Red Lø 2, tror jeg. Og så var jeg sådan, jeg, jeg kan ikke høre på de her fjol, her. What? jeg nævnte det der. Der, var, der var en af vores brugere, der også kommenterede, at det var det bedste. Og så så, sagde jeg så, no. Ja, det ved, og det så jeg, tunede jeg. du ud <laughs> Ja Så slukker du Jeg tror bare jeg nåede, jeg nåede at, at høre nogen der sagde Red Alert 2 ikke er godt nok og så slukker jeg så, så derfor skal jeg lige, lige ge, Red Alert 2 ikke? Det er det hvor kampagnemissionerne Det er der hvor Sovjetunionen de overtager USA Right øh, De invaderer USA i hvert fald Det er det ja. det handler om Ja Og så det er det der hvor, hvor alle sådan noget Fantastisk live action øh, mm -hmm. Skuespil Mm -hmm. det, det. det har været hele serien Okay, men okay, så er det så specielt fantastisk Jeg har et forslag mm Hvad -hmm. hvis vi nu øh, Spiller Red Alert 2 Multiplayer os tre ja. På et tidspunkt, ja. og okay. hvis jeg tæver jer alle sammen I Red Alert 2 Multiplayer Så kan men... I, så indrømmer I, at det muligvis Er det bedste at komme ind i den kong du Hvad, så, hvis, jeg, hvad så, hvis det yeah, er jemals fejlbar eller fejlfrig logik det der. <laughs> hvis I hvis I vinder over mig så vil jeg godt indrømme at der måske er nogle andre kommanderende konge spiller lidt bedre. Okay. Ja. Den den tager rigtig. Ikke... Hvor langt til træning har jeg? Øh, ingen. Det, vi begynder <laughs> lige nu. Podcast over. Vinder så får paradigfoldet eller hvad? Ja hvis jeg hvis jeg kan vinde over. <laughs> ja, hvis, I, ja, hvis I ikke kan få det til at virke, så vinder jeg. <laughs> oh my jeg er allerede God. queued up. Jeg er allerede queued up. Vi skal bare join. Jeg, jeg tror ikke ingen er muskladeligt længere. <laughs> men der er sådan nogle, uh, der er der en of course er de russiske, men der er sådan russiske sider, hvor man kan hente det spillet. Ah, okay. Jeg tror også, der er sådan en patch til den lovlige udgave, Nikolaj. Ja. Som vi kan... <laughs> jeg ved ikke, hvad du snakker om. <laughs> <laughs> du køber alle på. Ja, jeg synes, jeg synes faktisk også, kæmper det kæmper. første Red Lord spiller super godt. Jeg tror ja, bare, at jeg synes, Det er Jeg kan vildt godt lide, uh, nu i gåseøjne, diversiteten mellem de forskellige folkeslag i... Uh, i Red Alert 2. I må lige have undskyld. Jeg skal lige ud og kigge på noget i ovnen. Undskyld mig. Alright. Cool. Så. Off. Kan vi jo sidde og svine Red Alert 2. Alt det er vi med. Yes. Endelig. Det, nej, endelig. Nej. Men, øh, skulle vi bevæge os over i, øh, i nyheder? Eller skulle vi lige snakke lidt om Hot 2.0? Uh, vi kan godt lige hurtigt snakke om Hot, hvis det er. Okay. Så lige ligge ud. Du har spillet det lidt, sagde du. Det har jeg. Det var jo dig, der... Øh, introducerer mig til det her øh... ja du introducerer mig først til HOTS fik øjnene op for det tænkte det udmærket og nu 2.0 HOTS that about så altså, du begynder at spille 2'en yeah. ja, ja HOTS 2 ja HOTS <laughs> 2 prøv at se, det er historien elsker meget meget bizarre efterfølger <laughs> ja det er mindre lidt det, meget det var anden. bare en patch det var alt hvad jeg havde brug for <laughs> fedt hvad har du så oplevet i din eventyr der med HOTS Jamen, øh, det er jo en et, et meget, meget øh, glædeligt gensyn når, fordi man, simpelthen, man, bliver, man bliver så belønnet med den her overgang fra det de tidligere progressionssystem og de tidligere, øh, den tidligere primære Valuta. Og det er jo. Øh, det er jo dejligt ligesom at få tusind øh, af de her nye gems, gems og få en øh, bundle af Heroes hvor i man kan vælge mellem tre øh, forskellige bundles og så det, så får man simpelthen en, en bundle gratis. Og øh, ja, så øh, Hvilken valgte du? Så, jeg valgte uh, support and specialist bundle. No. Øh, okay. Undskyld, undskyld, jeg tilbage. <laughs> du skal du bruge en specialist når du eller support når du, får, når du spiller sammen med ham, Nikolai. Ja. Yeah. Nå ja, men hvis jeg spiller sammen. sammen med ham og dig, så du spiller hele tiden support for some reason. Nå. Mm. Mm. Nå. <laughs> Det er, så det er cool. bare for sjov. Jeg, jeg, jeg kan bare finde det der. Jeg kan ikke finde noget at spille de der specialist-guys. Mm. Det er også lidt tricky. Vi, mit problem er også primært, at jeg kender ikke hvad hedder det øh, de der sådan, Assassins eller Warriors godt nok til at vide, hvad mine teammates lige går og laver. Det er sådan, jeg, prøver, oh. ah, men jeg prøver bare at hjælpe. Sådan, nej, hvad laver du? Hva, hvad er det for en taktik? Hva er for, hvad er det for en move, du bruger der hele tiden? Ah. Come back. I'm trying to help. Sådan det. Har, har du øh, hvor godt bekendt er du med Diablo og Warcraft universet? Åh ja, øh, helt vildt Det er jo også derfor at, at det, uh, det var så nemt for mig at blive uh, glad for HOTS da jeg først startede på det. Altså, ja. det jeg tænkte sådan, okay, det er ikke. Altså, det, ja, det er svært for mig at argumentere for hvordan hvor det står henne i moba-verden, men jeg synes egentlig det var meget sjovt og det var også lidt, Lidt anderledes end hvad jeg kendte fra det første Dota Og havde prøvet lidt af Dota 2 og sådan noget øhm, Og så, ja, så, så synes jeg egentlig bare det var en super fed øh, generel øh, grafisk stil Hvor de havde fået stort set alle øh, de her ikoniske karakterer til at passe nogenlunde ind ja. Og ja det, det er egentlig bare super at se, øh, se det udfolde sig så øh, hvad hvad, er dine, hvad, hvad, hvad er din erfaring med med HOTS 2.0, øh, Huff? Nu er du jo lidt mere ekspert på mod. Ja, øh, jo. Det vil jeg ikke, det minder om sig selv. Altså, Jamen, ja, det, det jeg, er jeg, det, jeg synes også, sammen, man har, I, har, I, har I sådan ridset op, hvad, hvad det betyder, 2.0? Yeah. Når vi er annonceret, det det. så havde vi det med, ja. Ja, dengang vi er okay. annonceret, så var det. Så. Men man fik jo så en masse, som du også siger, Holm, det her, men man fik ikke forholdsvis meget, når man migreret fra 1.0 og så over til 2.0 her de bruger, mm. og jeg tror også jeg ved faktisk ikke om nye brugere, at de også får det der det der bundle på 20 det, fordi hvis de gør det, så er de jo rimelig godt undervejs, kan man sige det 20 jeg tror jeg, ikke. de på. det ved jeg skal gå, for skulle de ikke gøre det nej, nej det gør de, hvis man er logget ind mellem der, da det udkom, og så den 7. maj eller hvornår fanden det var, ja, så får man ja, men, også den der bundle ja, men efter bundling. det, så er de fucked ja, okay. efter det, ja, så er man fucked okay, jamen, så, så er brugere får det nok også måske, hvis de logger ind der Ja, ja, men de får så ikke øh, hvad det, rewards afhængig af det gamle progressionssystem ikke? Altså, ja, nej, nej de, de starter ikke med at få de der loot øh, kasser, men de får ja, dem så rimelig hurtigt jo, fordi du får dem hver gang du løber op og sådan noget. Ja. Ja, hvor mange fik du, når øh, du lagde indhold? Åh oh, ja, oh, det var oh so good girl. Uh, jeg tror jeg fik sådan uh, uh, fem af de almindelige og så uh, måske to rare eller sådan noget. Yeah, ja, ja. Det er måske det er ikke helt så præcist at sådan cirka, men, okay, øh, men så... oh, det er godt, åh oh, det var ikke lige så så derved kan vi kan vi veje Hvem af også tre der har spillet det mest og det er Hoffman ah. jeg Du har gået til masser af kasser, ah. Jamen havde du ikke 50? Åh, ja jeg havde nogle 50. 50. Jeg har med min kammerat vi spillede der der det udkom han havde fået lidt mindre end dig og han har også spillet ret meget. Altså det er, jo, det er jo tied til, hvor, hvor mange helte du havde levelet op, ikke? Sådan mm -hmm. at det nye progression system, det ligesom skrotter lidt det der level 1-10, whatever på de der heroes Og så i stedet, så, så har du sådan et, et overordnet level i stedet for, ikke? Nej, ja, det, det skrotter egentlig ens overordnet, eller det skrottede ens player level Player level, Som men hvad var det, det mergede det sammen altså? Jamen det, det kombinerede bare det der hero, de der heroes level med og dit player level Ja, så altså ah, ja. Den er alle dine heroes sammen Og så er det bare dit level sådan, Så du har Evil level yeah. Før, før kunne du kunne komme op til 40 nemlig Ja, ja, ja Okay, det var det, var det jeg mente tror jeg. Okay Det jeg fik, fik sådan en halvhjertet Forsøgt at udtrykke så det man måske hurtigt kan fornemme Det er med Hot 2.0 At øh, Den der guldråd øh, For enden af strangen Den er der bare Hele tiden Ja uh, hele Jeg siger. har skinnerbox Den er så so <laughs> Det er rigtigt Man får en del mere øh, Loot men det har så også været en del med mere loot, man kan få. Mm -hmm. Så det var meget fedt. Yeah. Og en masse, jeg var overrasket over mange øh, hvad hedder det, voice packs, der var, eller sådan en announce, announcer voices, der var. Mm. Ja, jeg forstår ikke de der voice lines, det, gør det er en del af reward systemet. Altså, jeg forstår godt, hvad de tilføjer. Det tilføjer en ekstra ting, din helt kan sige in-game. Ja. I mean, like, I don't know. Det virker ikke så super cool for mig. Men er det noget med at sige in-game, mm -hmm. eller når man siger, at man vinder, eller hvad? Hvornår, hvornår bliver det brugt? Jeg tror, det er sådan en af, en af de lines, han siger undervejs, mens du bevæger ham rundt på Altså, min, min, for, min forståelse af det er, at når jeg går ind i et game, og min hero ligesom står der. Yes, klar, det er min hero, jeg skal bruge i det her næste game. For eksempel med, altså, med quick matches. Jeg har ikke erfaring med, med de der andre systemer, fordi jeg ikke har heroes i level 5 nok. Men øh, så, hvis jeg vælger en voice line, så er det sådan, hans han eller hendes øh, udråb, når de er på vej ind i et game. Sådan okay. Med de, sådan, let the games begin... Okay, I don't know det, så... det, Jeg synes de der announcer packs til gengæld Er awesome, det er fantastisk yeah. fedt At de oh, gør det Jeg fik, uh, God damn it. <laughs> jeg fik uh, Elite Torn Chieftains uh, uh. Uh, Det er fedt når man vinder Så råber han bare Heavy Metal <laughs> <Yeah>. <laughs> That's pretty sick Det er jo altid overskrevet, at der var så mange af dem altså, Fordi de er jo helt nye og bare sådan, De starter bare med at have 15 Men yeah. mm, det er meget fedt ja, der er Jeg kunne huske hvor mange der jeg synes det er cool, det er virkelig fedt, det kan jeg godt lide Der er der godt, det, det, det er bedre end League Vil jeg sige <laughs> Nu det, det, det er den mobber Jeg vejer alle andre mobber op mod Men ikke fordi <laughs> den er bedre nødvendigvis Det er bare fordi den den jeg har spillet mest Ja, kors, kors. Øhm. Ja. Jeg har også egentlig ældstik Sådan dedikeret mobber øh, den sådan Jo, den er så Hero of New Earth Det sagde du lige <laughs> Jeg skulle bare genveje jeg sagde ikke starten Så ja. det jeg fast færdig det, Jamen, det er to sjæle, en tanke Holm, eller ikke Holm Hoffman <laughs> Oh my god Jeg får ikke særligt tit mig selv med Holm Hvilken sjæl? <laughs> ja, men, den, den Holmsjæl der er inde i Hoffman What? Ah, uh, dig nu. Nu. Er det så teknisk set tre sjæl? Ja. Jamen, vi How does this work? Sjæle. Can I get out? <laughs> Kun <laughs> med en soul stone ikke, Det er ligesom du har givet til vores kickstarter Du er ikke back out <laughs> ja. okay. Okay, okay. Har vi en kickstarter? Nå ja, det Ja, jeg, Hoffman og Nikolajs kickstarter nu har vi én sjæl. Ja. Er det det, man skal donere til? Overførselen? <laughs> ja, du skal donere. Men det problem er, problemet, at alle skal bare donere Christian Holms sjæl. What? Det er sådan, lidt, det er sådan lidt et lidt specielt system. Øhm, vi regner med at få omkring 10 Christian Holms sjæl. Oh my god. Ja. Så bytter vi nogle af dem til HTC Vive set. <laughs> ja, Præcis. <laughs> <laughs> det er kickstart på. <laughs> Jesus Christ, you maniacs. <laughs> kickstart noget eh Hofmans forsøg på at få en HTC vibe. <laughs> Vi hjælper Christian Holms sjæl. Det er godt. You're welcome. Det ja. Og det var vores idé. Det mm -hmm. mm, yeah. Jeg det også. Jeg vil sige uden at have vidst noget om det der Heroes of the Storm 2.0. Mm. Så vil jeg sige, så blev jeg faktisk en lille smule skuffet, da jeg sådan logget ind. Og okay. jeg fandt ud af, at det eneste, det er Det er alt det her out of game stuff Jeg blev ikke skuffet som sådan Jeg blev bare sådan lidt, nå okay, det var det her Det er meget fedt at få alt det her loot <laughs> men, men det problem, jeg har med det right, Det er, at når man spiller Et MOBA i starten eller sådan et -spil, Så er det meget, af det handler om At lære spillet at kende mm -hmm. Og lære og øh, forsøge at huske Hvad alle figurerne gør, og hvad de kan gøre Og så videre ikke? Du kan jo tjekke fjendens hold, og så se hvilken karakter spiller ikke kan man. men hvis du nu i øh, det hypotetiske Scenario, hvor du, øh, du kommer ind i et spil mm -hmm. Du tjekker modstanders hold Du ved, at Samuro er på holdet Men mm -hmm. det er svært at se, hvem af den der er Samuro Forstår du, hvad jeg mener? Fordi han, yeah. han har et nyt, nyt og anderledes skin hver gang Med nye og anderledes partikeleffekter på sin evnering. Mm -hmm. Når det så er sagt Hvis man har kendskab til en MOBA mm -hmm. Efter 5-10 minutter inde i sådan et spil Så, så ved du det og så forstår du det godt Så har man identificeret, hvem er healeren, hvad skal jeg gøre Og der synes jeg også, at Hotz er super godt fordi det, spillet er, er ikke over de første 5-10 minutter Der er større mulighed for comebacks Og der mm. er større mulighed for at hvis du dør tidligt jamen det, det, det, det skader ikke alting uh, okay. Hvor i, i, i meget lane orienterede spil som, uh, skal ikke sige meget, som men som Dota 2 og som uh, League mm. hvor, hvor hvis du dør 1 mod 1 i lane jamen, så har du givet din lane modstander en fordel Og hvis ikke du får gjort noget ved det Øh, relativt hurtigt, så begynder han at dominere, og så kan han snowball spillet i sit holds forværing. Ja. Øh, det sker ikke rigtigt i HOTS på samme måde. Man kan godt identif identificere en Achilles på måske hold, men det er svært at rigtig sådan den på samme måde, fordi man har jo det her fælles level på hvert hold. Ikke? Ja. Og du ved, hvis et øh, hold kommer bagud, så bare sørg for at farm op og beskyt og sørg for at distribuere farmen eller ikke farmen experiencen øh, lidt. Sådan at øh, du kan forsøge at komme level op mod dem Så du kan forsøge at indhente dem Og hvis de har level 10, så lad for hudskyld være med at fight Før du også får level 10 hmm. øhm, yeah. Så det synes jeg er super fedt Og så er det også for mig i hvert fald Det er det mindre stressende MOBA end øh, League kan være okay. netop, netop på baggrund af det jeg lige sagde Fordi du ikke, der er ikke så stort et pres i lane For at du skal Ligesom sørge for ikke at dø, og du skal ligesom sørge for at forsøge at outplay dine lane modstandere, eller rotere, så du kan outplay en eller anden på det andet hold. Det er mere sådan, ja, yeah. det er det der, i hotster bliver du direkte smidt ud i kæmpe store teamfights. Der er ikke sådan en, en 10 minutter lang lane phase, hvor du skal forsøge at farm op og blive bedre, end, blive stærkere end ham du spiller mod. Nej. Yeah. Ja. Okay. Jo jo, så altså jeg, jeg kan sagtens se, hvor du kommer fra Jeg vil bare sige, at det, det er sjovt med Professional Play At, at Hotz ikke rigtig øh, så altså, sådan Jeg føler ikke, at de ligger nummer 1 på, på Twitch Nærmest ever ej, ej, det <laughs> Nej, er det er jo heller ikke Selv når der er det der større, deres største mesterskab Så ligger de stadig, når de ikke kommer på et eller Ja nej, right. nej det, det er Hearthstone øh, CSGO, Dota to Og LOL Der er samme ja. regel Og nogle gange det også der. Øh, det der Player Unknowns Battleground Eller hvad den nyeste yeah. Everything Simulator Eller Battle Royale Simulator er hmm. Er det Unknowns Battle Skal vi ikke spille det? By the way uh, jeg, jeg, jeg, jeg synes bare at spille så mange Af de der Battle Royale spil Så det er bare sådan Okay mm. Jeg har aldrig spillet det. Nå okay han synes Det var rigtig godt Men han havde så heller ikke Prøvet andre der lige snakker med om jeg synes Jeg har set Let's play, så det virker som Det er det mest solide af dem Okay der, Det virker også mindst buggy Okay Men Skal vi op til nyheder eller hvad? Er det tid? Det, det synes jeg, der er tid til mm. Altså, jeg ville godt snakke mere om Hots <laughs> det, var. Du og jeg, synes, det jeg, jeg er super bidt af det Og det er sådan, jeg ved ikke, om du om du fik sagt det også, øh, hold. Det, det er næsten det fedeste med det spil Det er at benytte sig af en held Som man kender fra en anden Blizzard-spil mm. Nu sagde du med før Så jeg går ud fra, at du har spillet WoW Og ved hvem er Nej, jeg spiller Warcraft 3 når Warcraft, Warcraft, no, ja det er ham Og der Jeg er, kan huske lidt af Warcraft ja. 2 Men jeg kan ikke huske hvor relevant han er der Men jeg synes øh, han var også i Warcraft 3 Ja han er pretty cool Det er ham ja. der den der fugl der flyver rundt hele tiden ja. snakker med Jeg kom lige i tanke om at det var lidt af en spoiler At sige at han var i Warcraft 3 Fordi uh, hvis folk ikke kan spille kampagnen Men ja <laughs> Han er også med. i Åh god Hoff. Ej stop, stop Er det ikke han, du fik med? med hvis du købte filmen for faktisk så vidt uh, det. det er ja. ikke nogen spoiler med Medif. Han er jo med i sådan en åbning af Warcraft 3. Jo, men han er ikke navngivet. Ej, okay. Det, var det er lidt af et twist, at det har. ham. Okay, ja. Sorry Så kommer vi hos jeg synes, mm. det er, det er, jeg synes, det er pissefedt sådan at spille... Øhm, jeg har spille Diablo-helte. Altså ikke så meget mm. de der, man kan sådan spille necromanceren fra Diablo 2 nu, og man kan også spille Cassia, som er, hvad hedder det, Amazonen for Diablo 2. Det er også, det er også okay, Shorten. Mm. Det er mere sådan, Spil, som er RG England i Diablo-universet. Yeah. Ja, Han var det de begyndte på. Altså Diablo himself også. Ja, yeah, det, det er nice. hilarious. Um, og, så, øh, og så de klassiske helte, Jeg synes også, det er fedt at spille Uther, eller... Um, hvad fanden hedder den der dværg, man også kan være? My Myriden. Myriden, yeah, Myriden. Ja. Myriden mm -hmm. Og det jeg godt kan lide ved dem, det er, at de har bibeholdt noget af essensen fra typen i Warcraft 3. Så mm -hmm. den der, han, det ene af de to ults, man kan vælge som Myriden, det, det er vidderligt det der store øh, ting, man kan blive i Warcraft 3. Ja. Yeah. Øh, og, og paladin klassen, som er den der Utherfyr, han, det der heal, han også laver, det kunne man også lave i Mm -hmm. i uh, Warcraft 3. Og da når han dør, hvor han sådan bliver uh, sådan det der li ild noget af det der stykke af lys, hvor han sådan løber rundt på mapen, det går det er også mindre noget om det der udødelighed noget, han kunne gøre i Warcraft 3. Ja. Yeah, yeah. Og, og samuro blade master, hvor han også har mange af sine voice lines fra Warcraft 3. Huh, mm. what task is there? Og sådan løber rundt. Og han går sig selv usynlig og han kan blade storme og blade fury synes fanden det hedder. Yeah. Jeg synes, det er sindssygt fedt at de har lykkedes til at så mange af de der kerner i fra så ikoniske ikuer. I figurer ja. i, øh, i Blizzards univers ja. Det er desværre ikke alle af de sådan Velkendte øh, Hvad skal sige voice actors De kan få tilbage hver gang Men når ja. de kan så er det selvfølgelig også Ja det er sindssygt godt altså, jeg, jeg er stor fan Jeg synes dog at en MOBA at være Og et Blizzards spil er været, synes jeg nogle gange, at være Det tager for meget af min computer mm. Hvis det giver nogen mening Altså en kræver mm. for meget Ja. Jamen, det det der, kunne Det for meget de i gang det. Der er for meget gang på de der maps nogle gange Hvordan det, mm. Altså når man kommer på et spil som League Hvor der er en lille smule gang på mappet Men når man først går i gang med spillet ja. Efter de der to minutter man har stået og ventet på At minions kommer ind eller et eller andet så, så, er det, så er det gameplay der er i fokus Og mappet bliver sådan en canvas du spiller på ja. Så er mappet Det er jo, det er både, både Hotters Force Men også dens. Downfall vil jeg sige Men så er, mappet, mappet er så levende og vibrerende Og der sker så meget på mappen Også fordi der er så objektivt baseret du skal, du skal virkelig rundt løse de her forskellige opgaver på forskellige steder mm -hmm. um, Og det er det der gør det stærkt Og det er det der gør det fedt Men det er også det der kan gøre det forvirrende og svært um, Og det er nok også en af grunden til At det ikke rigtig fungerer I en uh, i en uh, i et kompetitivt scenarie nu. Ja yeah, de skal nok lige Wrappe der heads around that one men omvendt, så ville de nok, de kommer de nok heller aldrig nogensinde til at, at stoppe den der random map-generation, der er. For selvom du spiller Hero League også, Huffman, så er det et random map. Ja, ja det er det. Ja. Fordi hvis det ikke var det, så ville folk altid vælge det samme. Er mm. ja, det er nok de er Næsten 100 nok. på. Ja, det er rigtig nok. Ja. Det det. Men det, altså, spillet er også bygget på øh, en udgave af Starcraft 2's motor jo. Og ja. Det gør nok også, at lidt svagheder Blandt andet i forhold til sådan, at det er rigtig pænt grafisk Men det kræver også forholdsvis meget Stærk komputer at ja. køre okay. Altså ikke, at det bringer alle de knæ vel, Men altså, det, Ej, det kræver jo meget For en normal MOBA Og så ja, også, synes, det jeg. tager helt lang som at load I forhold til et andet, faktisk ja, Det gør det også på din computer øh, Ja, ja, du sidder og venter ja. på alle, når du så spiller online ikke? Så det er ja. langsomt, så det er ligesom Men selv på min, altså min tager også langt som at blive færdig med at load Ja, det er det, det er det, Og øh og det er jo noget af det, vi kunne styrke, hvis de lavede en ny motor til det, hvis det kan svare sig selvfølgelig økonomisk. Det var det ikke det er stærkeste motor. så... Ja. Men det må de lave i 3.0. Der kommer nogen til. Nej, det er jeg ikke. Jeg synes, det er cool. Jeg synes også, det der play of the game og MVP-system er super cool. Ja. Det giver virkelig noget at spille efter, når man spiller. Og det føles fedt, når man får MVP. Eller bare når man bliver nævnt i slutsekvensen. Jeg synes bare, de bør lave sådan så bare en... Belønning forbundet med det Altså sådan så man får en belønning Hvis man får flest votes Og sådan så man får en lille belønning For at lave et vote Fordi folk voter bare ikke Ja det der vote system Ja, ja. Sådan ja. bare for fem guld Eller sådan for at får lavet vote Og så for 10 for at vinde Eller et eller andet Og ja, altså, så skal man lade kunne stemme på sig selv Det fandme også underligt ja. lidt. <laughs> hey Jeg synes det er jeg fedt. godt okay Ja jeg stemmer <laughs> også altid på mig selv med mindre du er med selvfølgelig Håber han, Så kan jeg også ja. kunne stemme på at stemme på Jeg har faktisk sådan en lille, lille fucking lille... room you guys Men jeg kan godt lide ham Og jeg har været i et rum sammen med ham. Så sidder vi stemmer på hinanden Vi yeah. sidder og, ja, og på hinanden kigger. hele tiden <laughs> Det er så dejligt <laughs> Jeg elsker bare dine stemmer yeah. uh. Ikke lige så højt som jeg elsker din stemmer uh. Uh. No. <laughs> Der er i hvert fald masser at tage fat på uh, Med Hearts 2.0 Og ja, så kan vi jo Hvis der er noget andet vi lægger mærke til Så kan vi jo uh... Nævne det en anden god gang Mens vi fortsætter vores rejse Mod, øh, øh, mod Erobring af Nexus Eller hvad man nu <laughs> kunne forestille sig Ja yes. Selvfølgelig 10 og 10 år gang. Præcis I, I hvert fald så synes jeg vi skal bevæge os over I et andet område uh, Vi skal lidt uh, væk fra The Nexus Og uh, så Vi giver os over til Apokalypsen Fordi uh, Darksiders 3 Er officielt blevet annonceret det blev, øh, hvad hedder det, leaked Lige pludselig af en øh, Amazon Listing, der var åbenbart taget øh, Dark Souls 3 var på vej øh, Og så senere på dagen Så tænkte THK øh, Nordic der, øh, Rebranding af Et, øh, af et øh, tidligere udgiver firma, så, øh, så tænkte de hvad, Vi afstøjer sgu bare øh, Dark Souls 3 Så det gjorde de Og øh, de havde faktisk en øh, Hvad hedder det, sådan en teaser trailer Klar, der øh, viste øh, sådan lidt frem, og, og vise den nye øh, hovedkarakter frem, øh, Fury. Så øh, det er simpelthen øh, den her, øh, en, af, en af de her horsemen of the apocalypse, og øh, hun skal så, øh, hvad hedder det, bruge sin, øh, sin magi og whip, det minder godt nok meget om Castlevania, fra den lille teaserbid, vi så, godt nok ikke noget gameplay, men bare sådan, hvad øh, story, trailer og koncept. Uh... Og ja, så, så skal hun simpelthen øh, begive sig på eventyr Dog har jeg ikke spillet nok af Dark Souls 1 og 2 Til at definitivt lige øh, forklare, hvor det her ligger i tidslinjen Men øhm, ja, vi så i hvert fald, at hun lige hilste på hendes bror øh, War I den her teaser Altså hovedkarakteren fra det første spil Fik øh, den her nye hovedkarakter øh, fra det tredje spil lige hilse på Hello brother Eller hvad det nu, Aarhus sagde og øh, i hvert fald så, øh, så ser det ud til, at det øh, bliver udviklet, eller det ser jeg ikke ud til, men det, det bliver altså udviklet af Gunfire Games, som inkluderer mange af de øh, hvad hedder det, tidligere udviklere fra Vigil Games, som arbejdede på øh, de første to spil. Og så, ja, så Vigil Games blev desværre lukket ned efter alt det der thq bøl. Og nu er de så spredt lidt imellem. Øh, hvad hedder det? Gunfire Games, som står for Darksiders 3. Og der er også et par stykker over ved øh, Airship øh, Games, tror jeg det hedder Airship. Øh, og de har godt nok hjulpet lidt hinanden. Der er lidt nogle af dem, jeg mindes det er artisten fra, øh, fra Airship, som arbejdede på de første to Darksiders-spil over hos øh, Vigil. Han har hjulpet. Nogle af hans tidligere kollegaer hos øh, Hos Airship øh, Eller dem der nu er hos øh, Gunfire Games Med sådan måske lige Få sat en, øh, en, en Få fastlagt sig På en, øh, på en grafisk øh, stil Så det er ligesom Måske sådan mind, er lidt konsistent Med med Hvordan øh, de første to Darkseiders Der spiller ud øh, Personligt Så øh, så synes jeg at øh, hovedkarakteren ser lidt øh, fjollet ud Altså jeg, jeg køber ikke rigtig sådan det umiddelbare look med, med hendes face tattoos og håret men, øh, men det kunne da være interessant at se Hvordan de, øh, hvordan de begiver sig videre med øh, den åbne verden og, øh, og det her kampsystem med den her Castlevania inspirerede whip simpelthen. Ja. Så jeg er spændt og jeg er bare ovenud glad for At Darksiders serien kan fortsætte. Fordi det var jo lidt op in de er efter det der bøv med THQ, og, og selvfølgelig også kunne man, ja, så kunne man jo kigge på hvad det, de her to remasters af de uh, to første Darkseiders spil, og tænke sådan, okay, men er, det, er det så et uh, love til fansene, og det er det, eller er det rent faktisk et uh, love letter, der forhåbentlig kan sælge godt, og det så forhåbentlig kan ende ud i uh, et potentielt Darkseiders 3, og ja... Vi har et Darksiders 3 på vej. Og det kommer sådan set bare i 2018. Mere ved vi ikke lige nu. Men det vigtige ved den historie, er, at det er mange af de samme udviklere fra de to andre spil, ikke? Jo. Og det synes right. jeg, det er super fedt. Ja. Altså sådan, ja. Det er nogle, af, nogle af designerne, nogle af, eller nogle af de er på det primære designhold, og spilinstruktøren er hos, øh, fra de, de tidligere spil er hos... Øh, Uh, Gunfire Games Så det er super uh, det er selvfølgelig Gunfire i en Games. ideel verden Så vil alle fra det gamle Vigil Være hos et af de her to Nye firmaer Så de er desværre spredt mellem to Men uh, det virker til at et, en god håndfuld af dem Er hos uh, Darksiders 3 Udvikleren uh, Det sker jo det er ligesom ham der Hvad fanden hed han uh, Ham fra Valve der lige er sagt op Som en af hovedskribenterne på uh, flagt to også Ja. Man, så et, et så. Det, var, det var derfor jeg ikke sagde hans navn Fordi jeg kunne ikke finde ud af at udtage Saved Godt hof Ja, så, så vidt jeg kunne forstå Så er det den tredje af sådan headwriters øh, Der har forladt Valve nu mm. Ja, han er den sidste mand Der har haft noget med øh, Half-Life øh, Ja, historiefortælling Jeg har fået lige serien at gøre historie, ja. gør. Man kan også godt forstå det Det er længe siden Valve på udgivet et spil Altså, det selv lige ud. i Dota 2, altså det er de forskellige helt, der laver mand. Jamen det er det han var færdig. Han blev færdig med at skrive lore til Dota 2 og så der var det sådan et Peace. <laughs> My work is done. Det er du der for. Half-Life 3 okay, shotgun. Fuck that shit. <laughs> ah. Det er rigtigt. Er uh, der guys? Jeg tror, tror det er okay. Er det muligt? Nej, jeg mener, jeg tror det er okay. Hans, hvis ikke vi får et Half-Life 3 indtil videre, så er det fordi det der har været ikke har været godt nok Nåh, altså, ja igen. Ja, ja, ja, ja Jeg var bare ja, piste det, over altså Jeg kan ikke engang huske cliffhangeren Nej, det er heller ikke spoilt Når vi nu snakker om Half-Life Kan jeg ikke lige, vil lige knytte, Jeg har lige spillet den der demo til øh, Prey, der er på konsollerne. Jeg ved mm -hmm. ikke om den også er til PC uh, Prey udkommer udkommer om To eller tre dage Sådan cirka Ja, og øh, jeg synes det er meget cool det der men demo, det gjorde Mass Effect også, det gjorde Bioware også med Mass Effect Andromeda, mm -hmm. øh, men det, grunden til at jeg, at jeg nævner det nu, det er fordi jeg fik en meget tydelig Half-Life vibe ud af, af starten, for some reason, det, det er sådan, var alt det her med Den der for, team for, du kan spille, det er bare den var du flyver bare i sådan en skib ind i et web eller hvad, ligesom i Half-Life'et, Okay, ja, det, er, det er godt, du sagde det Der er to ting, nemlig mm -hmm. Den første del er, at man, man er sådan ind i en lejlighed Og man blablabla bla, kommer ud af lejligheden og sætter sig op i en helikopter Og så er der nemlig sådan en flyby igennem byen Som totalt øh, Får en til at tænke på øh, På startsekvensen i det første Half-Life-spil Hvor man netop køber mm -hmm. på den der igennem, igennem Black Mesa facility yeah. Æh, Det synes jeg var meget cool Men så er det også bare, at man skulle igennem sådan nogle tests <laughs> Med sådan nogle guise lab Som skulle guide ind igennem nogle tests Okay det fik mig også til at tænke på Half-Life Og det er også hele det her Ikke helt at vide hvad der foregår Og first person shooter og, og det er, Jeg er ikke rigtig kommet til at skyde noget endnu Men øhm, det havde bare lidt sådan en, en, en, en mystik Som, som der også var over det første Half-Life spil Og sådan en, en falsk sense of security øh, Af de her folk der kommunikerer til dig øh, Hvor det kan være det er fordi de lyver for dig i Prey Det ved jeg ikke øh, Men i Half-Life så er der den her sense of security i området, som så lynhurtigt bliver brudt øh, inde i test ikke? Ja. Øh, hvor det så viser sig, at det er noget helt andet, spillet handler om, eller man skal sige. Hmm. Altså fra den, den der, det stadie af sikkerhed, så sker der noget, og så er det det, man kendte før, øh, er nu uhyggeligt og farligt. Øh, og det synes jeg også lidt, der var der i, i Prey Demon, så det, det synes jeg også er meget cool. Minder det ikke lidt om survival horror, eller hvordan? det er i hvert fald den vibe, jeg har fået fra træk. Det, altså det bliver solgt som sådan et uh, adventure-action-RPG. Uh, okay. Uh, men <laughs> men uh, jeg synes, det har nogle tydelige horror-vibes. Uh, mm. Så jeg regner med, at jeg vil have min, uh, ikke sige noget til min kæreste. Og så når, når vi har puttet den lille fyr i aften, uh, så, så, så vil jeg sætte hende til at sidde og spille det. Bare sådan de første 15-20 minutter, fordi det er... Pretty fucked up. Jeg vil også sige, at det, det synes jeg også næsten, at I skulle gøre det. Mm. Uh, det, det. Det er pretty amazing. Jeg har en fin nyhed fra uh, Final Fantasy 15, yeah. som er uh, Work in Progress Fantasy 15. Mm. Ja, de bliver de blev med med at opdatere det her spil, både blandt andet med DLC, men også med opdateringer, der kommer til det, der ændrer lidt småting og optimerer det osv. Og, og der havde de jo lavet en uh, uheldig opdatering for en tid siden, i og med at de, uh, den måde, de understøttede PlayStation 4 brugen på, der havde de lavet de to options øh, sådan, Så du kunne vælge, vil du have den god grafik Eller vil du have 60 frames Spil mm -hmm. Og den der 60 frames var Ikke <laughs> Tilnærmelsesvis låst 60 frames Fordi at øh, den fluktuerede meget meget vildt Imellem 30 og 60 Så havde de spillet det, og så kunne der have Rigtig flot grafik, hvor den så ikke rigtig kunne holde sig til 30 Sådan konsistent um men nu har de så kommet til deres fornuft Og så lavet en opdatering Så man kan også få en stable mode i det Hvor den så låser det til, øh, til 30 Og så, øh, ja, så, så er det selvfølgelig øh, en smule dårlig grafik I den der high graphics mode Men altså så får man en mm. mere konsistent oplevelse Når man sidder game gamer det mm -hmm. ja, Og det er jo så nok den optimale måde at spille det på For de andre to Der var der sådan Jeg ved ikke om skal kalde det To øh, måske knap så optimale <går> Modes du kan vælge imellem yep. Så, men det er jo en lille hurtig opdatering, og det lyder til, at øh, ja, det er nok det rigtige valg, at fortsætter det i hvert fald. Præcis, det, øh, det er jo i hvert fald en anbefaling herfra. For lige at få lidt mere stabilitet på sine øh, finefans i 15 eventyr, mens man kører rundt med sit boyband. Ja, ja hvad man nu er så lyst til. Apropos øh, opdateringer og DLC, så er Injustice 2 fighting ikke helt udkommet endnu. Kommer her om øh, ja, måneds tid, eller hvad var det? det øh, ja, hua, jeg kan knap nok vent. Men i hvert fald, øh, hvornår jeg endelig kan få fingrene i det, øh, øh, så, så virker det allerede til, at øh, udvikleren i, i form af et Boon, Uh, hvad er det? Han er allerede ude og snakke på vegne af udviklerne og, og ligesom uh, diskutere Okay hvad skal vi så gøre med Downloadable content til det her fighting spil uh, Der kommer nyheder omkring Deres plan uh, Snart, men de er der også lige ude Og spørger sådan, Okay hvad, hvad tænker I med DLC fighters uh, Skal vi inkludere Nogle gamle fighters fra Det første Injustice Som ikke lige er med i det primære spil Eller skal det udelukkende være New Fighters, og så kan man så stemme Inde på Twitter ind på Ed Boons uh, Twitter poll Som han har lagt op Og øh, ja, det ved jeg ikke uh, Det ved jeg ikke helt uh, jeg, Selvfølgelig så skal, skal man nok vente Eller ja, jeg lige i hvert fald lige vente Og se hvad de har tænkt sig at gøre Med deres DLC plan Fordi de kan ikke i sidste øjeblik sådan, Improvisere det hele Det kan godt være at de måske lige kan overveje sådan, længere hen Sådan okay har vi måske tænkt dig, sådan Den sidste hvad kunne man forestille? Den sidste character, Hero Pack, eller hvad det nu vil øhm, skal det. Skal der så lige være nogle ekstra karakterer fra, fra, fra det tidligere spil, som ikke lige noget med i det primære spil? Det, det kunne de måske godt have tid til, men lige sådan her i sidste sekund at lægge alt over på fansen, nej, det, det er ikke helt sandsynligt. Det lyder ikke helt så logisk i hvert fald. Øhm, og ja, så må vi jo bare vente og se med, hvad deres... Øh, DLC-plan er, jeg kunne forestille mig, at det kommer til at minde meget om Mortal Kombat X, hvor det ligesom er et ligesom season pass klar, og der så kommer omkring øh, ja, der kom, vel, der kom vel to pakker med karakterer, og det var vist i alt sådan 6-7 karakterer, tror jeg det var. Øh, så ja, det kunne man, kunne man nok øh, sådan, sandsynligvis forestille sig, at øh, at det ville være noget nær det samme her i Injustice 2, bare sådan, hvis man skulle gå og give lidt om det. Og øh, ja, så det seneste, der er sket med Injustice 2, det er selvfølgelig også, at øh, det vi ikke lige fik med sidste gang, det var, at øh, der var et øh, leak, med nogle achievements, der indikerede, at øh, Joker'en, han øh, var på vej til Injustice 2, og mm. efter ikke så lang tid, så blev, øh, så blev øh, Netherrealm Studios, øh, udvikleren bag Injustice 2, så blev de også, det ligesom med Dark Souls 3 Bare nu til at komme ud med En uh, lille gameplay trailer og de lige viste uh, Jokeren frem Og ja, det er lidt alternativ design uh, Samme uh, skuespillere Som det var fra uh, Som det var med uh, Hvad er det uh, Mortal Kombat vs DC Og det første Injustice spil uh, Så so for dem jeg som er meget fanatiske Med jeres portrættering af Jokeren Så er det altså ham her Richard uh, Ep Epcar er er er. Ja. Bartoge fra Coasten Shell, Ryden fra Mort Combat. I kender ham nok. Jeg har et spørgsmål til dig. Ja, hvad lyder, øh, hvordan lyder det? Okay, det det er to dele. Så jeg, jeg spiller det første First Justice på på mobile, right? Ellertså okay. øh, på på okay. iPad. Ja. Øh, og det mm, jeg tror at jeg måske jeg går glipper noget. Er det her mere end bare et fighting game? Er det her er der en historie i det her? Ja. Okay, det lyder så dumt, når jeg siger det sådan, men øh, ja. Det, nu sidder jeg bare lige og kigger på Superman i det her spil. Så var mm. der noget, der hed The Regime med i det første Injustice? Ja. Yeah. Kan du fortælle mig om det? Ja, altså, uden at afsløre for meget, også fordi at, at, at Injustice 1-historien har jeg hørt, at det er sådan lidt en skuffelse i forhold til, hvad Netherrealm gjorde så godt med Mortal Kombat 9 og hele den her historie-mode, uh, så jeg har set lidt fra det det kan godt være, at jeg går i gang med en dag, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, det du skal vide med præmisset for Injustice, det første Injustice-spil på de primære konsoller, den der story mode, og generelt set hele der præmis med Injustice, det er jo sådan set, at der skete en meget, meget, der, der var en meget tragisk hændelse, der fandt sted i et alternativt øh, univers med de her DC-karakterer. Og det ændrede så hele stilen for Justice League og alle de her superhelte i DC-universet radikalt øhm, ja, basalt set øh, Joker'en gjorde noget utilgiveligt og øh, Superman øh, blev rasende og mistede forstanden så derfor er det ikke Justice League, det er Injustice League og det er... Okay, og så, ja. og så er, er heldene så delt op i to grupper, der slår fraktioner, der slås med hinanden ja, basalt set ja Okay, cool. Så tror jeg, jeg er med. Ja. Jeg tror måske godt, man burde spille det så, I guess. Jamen, altså, hvad hedder det? Der er en uh, Game of the Year Edition, uh, som blev, uh, blev remasteret på PS4 uh, og Xbox One af det første Injustice-spil. Så der er hele pakken og ekstra DLC-karakterer inkluderet. Så hvis... Uh, Uden at lyder for meget som en salgsmand så, så, så kan man jo give det et kig uh, Jeg tror, hvis yeah. det var gratis på Playstation Plus For et år eller, et eller andet siden For dem, Men som du er, måske du ikke er, kan gå tilbage i kataloget Du er mm. vild med, med, med Fighting Games generelt, ikke? Jo, helt vildt Altså Tekken 7 Injustice? og Injustice 2 kommer i år Jeg er en glad mand <laughs> Nice Men altså, det, det virker virkelig meget sjovt for en, øh, en Tegnetag fanboy mm. øh, Og en, og en jeg er bare indrømme en, en DC-fanboy, mm. når jeg sidder og kigger på det her roster. Mm. Det er meget sjovt med Firestorm og Captain Cold. Ja. Æ, de er generelt anset som værende Flash-skurke, right? Jo, det er bare jo, det sjovt. Jo, det er at... de del af... Sådan... Eller, -a -a Firestorm er... Han er da ikke en skurke. Nå, nej, han er, det primære... ja, han er en held. Ja, ja. Han er vist tæt allieret med Flash i de primære ø -ø comics. Ja, yeah, ja. Det er bare lidt skægt. Jeg husker da det første spil, der var Killer Croc, og... Øh, sådan lidt, lidt mere... Var det ikke det? Mm, tænker det er godt, vi hvad, på Bane, eller, eller Solomon Grundy? Jeg ved ikke helt med Killer Croc. Jo, Cork. Solomon Grundy var med. Ja, det ja, ja, ja, ja. Men Solomon Grundy er også en big dude, så han minder måske lidt. Ja, det var, ja. det. Jeg, jeg synes, jeg husker, der var mere øh, Batman-centreret øh, skurke med. Det ja, også, det er jo også Batman uden er også den, og... den mest populære dc uh, superhelt så uh, det giver hun fint Lige præcis, altså er skurke at komme efter, og så er det som regel Batman eller Supermans skurke roster, der er mest notoriøst, ikke? Jo. M klar. Mest kendt, kendt. <laughs> øh, men så ser jeg også, at Swarm er med. Var han også med i det første? Uh, nej, jeg tror, at de prøver at uh, finde lidt nogle alternative. Uh, uh, uh, de prøver at finde no lidt uh, nogle alternativer til de her store, og uh, brølende... Øh, Monstre fra det første spil Så Solomon Grundy Jeg ved ikke helt Det kan altså noget med historien at gøre øh, Måske overlevede han ikke det første spil Og så tænker de Så kan vi introducere en ny big guy Så er der Swamp Thing i 2'erne Det kan ja. der Swamp Thing er fucking awesome mm -hmm. yeah. det, Hvis man glemmer de forfærdelige tv Eller jeg ved ikke om de er forfærdelige Det er nok egentlig meget <laughs> sjovt Men hvis man glemmer nogle af de tv-serier der bliver lavet i 80'erne Så er det sådan lidt med Åh <laughs> 80'erne det er et af de bedste, øh, en tegner, jeg nogensinde har læst. Mm. Det er med Swamp Thing. Ja, men jeg fantastisk, ting. fantastisk øh, det, Han er også bare lidt skæg, for han falder helt uden for resten. Er nu øh, der er selvfølgelig nogen af de her, jeg ikke rigtig helt kender, som Cheetah. Mm. Ved Jeg ved ikke lige hvad Men ellers, han er jo ikke uh, Swamp Thing er jo ikke uh, traditionel DC. Han er på uh, han er udgivet på Vertigo, som er DC's yeah. sup øh, udgivelses. Øh. Label, det er der, hvor de udgiver ting, der ikke er deciderede superhelte-ting. De kommer mm. på Vertigo. Ja. Øh, men Sw men Swamp Thing har mange crossovers. Han har interageret mm. med Batman, og han har interageret med øh, John Constantine. Men John Constantine er også på, ver på Vertigo. Mm. Eller, yeah. Så i princippet så kunne John Constantine også godt være med i det her. Ja, men altså, jeg tror også, det er, lige nu, som det står med, med hvad er det, Injustice 2, hvor de øh, bygger et fighting-spil op med disse superhelter, og ligesom kan tage fra et kæmpe stort bagkatalog Men så måske også prøve at uh, Finde inspiration i de uh, mere uh, Midlertidige op og, og, og, og, og nutidige Hvad skal man sige uh, Versioner af de her karakterer Så bliver de nok også inspireret af hvad der er populært lige nu Og hvis man ser for eksempel med De her DC shows På CW Altså John Constantine har også uh, gæstet Arrow Serien og Swamp Thing, uh, Ja det har han og Swamp Thing han, han var også med i en standalone DC animeret film hvor han også interagerede med John Constantine ja men John Constantines og Swamp Thing er interlaced altså det er sådan, mm. de hænger lidt sammen ja ja ja de har noget med hinanden at gøre mm. de, uh, tror jeg nok det kan også være jeg husker det jo de har jo oh, men jeg bliver det sammen med Sandman og som 100 han har at gøre med John Constantine <laughs> Nej, ikke just ikke det. Ja, fordi, men det, er altså... jamen, det er fordi Swamp Thing interagerer med John Constantine Men det er som regel John Constantine udgivelser Ikke nødvendigvis ja. i Swamp Thing udgivelserne Nej, okay ja. Jo jo, altså uh, uh, Netherrealm Studios har jo Har jo en masse at tage fra og, og personligt så synes jeg måske At de nogle gange Bliver sådan lidt for fokuseret på Hvad der er hot og moderne Lige nu, især også Fordi der måske ikke er det ved jeg ikke, der måske ikke er så øh, sådan kæmpestort kvalitetsstempel at finde sådan, overalt i de her øh, DC Superhero-shows på CW. Men, øhm, men jo, altså, jeg synes, det er fedt, at Captain Cold er med i Injustice 2, øhm, yeah. selvom at hans design, øh, visuel design, måske er lidt for inspireret af sådan en hoodie øh, fra CW's show. Men yeah. sådan er det jo med... Altså, hvis man har de primære comics'er, så, så er der de forskellige adaptioner og inspirationer, og så, så, så går det sådan lidt over hinanden. Altså, tegneserien inspirerer filmen, tegneserien inspirerer tv-showet, og så lidt efter, jamen, så fordi filmen eller tv-showet er populært, jamen, så inspirerer det tegneserien igen, og så er der et reboot, og så får de nye kostymer, og ja, sådan så, så, er det jo nok bare... Det er jo nok bare sådan, en branchen fungerer, ikke jeg? Når du nu sagde, at der er varierende kvalitet i CW's ting, mm. så er vi enige om, at Flash er rimelig godt, ikke? Det synes jeg i hvert fald er jo, jo, meget det er toppen. Det er toppen. Og jeg, jeg kunne ikke holde ud at se Arrow. Jeg tror, vi måske vi så 10 mm. eller 12 afsnit. Jeg kunne simpelthen ikke holde ud længere. Han er så pisse irriterende, ham der spiller <laughs> Arrow. <laughs> ja, sæson 2. Sæson 1 og 2 er, er gode. Det er bare gået ned og bakke derfra. Okay. Ja. Okay. Men hvis man nu gerne vil øh, Banke øh, Green Arrow, Green Arrow. Øh, Sønder og sammen Så er der jo Injustice 2 at se frem til der, det, det ligner desværre ikke ham fra Arrow tv-sagen Det ligner mere ja. den traditionelle Green Arrow Well, hvis du går tilbage til det første spil For lige at catch up med Injustice Så er så der decideret et Arrow skin Hvor de også fik ham til at lægge stemme til Så oh my go God. nuts det, det vil jeg gerne have lov til At tæve og sådan. <laughs> Ja, yeah. muligheden er der 100 mm. Hold kæft, de lyder som nørder, der mand <laughs> <laughs> Tak mand. Tak op Jeg vælger at tage det som en kompliment Mester, mm -hmm. jeg skal lige 100% melde, jeg har startet et Det er Big Boss, man <laughs> Han er den eneste super man har brug for <laughs> det, er ja. har I hørt, det kan jeg, at, jeg ikke argumentere imod Har I hørt, der kommer et remaster Eller gennemgivelse af Night Trap Yes! Jeg ved, en nice Yes, endelig Det er et uh, FMV-spil Fra måske eller sådan noget, Hvor man sad og kiggede på overvågningskamera Og så kørte der sådan en film på de forskellige Og så skulle man så se, hvornår der kommer sådan nogle skurke I dem <tryk> Vi skulle I, beskytte, vi beskytte skildt, de uskyldige teenagebiger Der holdt en fest, ja Oh my god Det kommer som et, et remaster nu, altså hvor de restaurerer <tryk> øh, videofilerne oprindeligt optaget <tryk> Uh, og så bliver det samme spil, som man sidder og kigger på de gamere her Og det kommer til moderne konsoller og PC Og så hedder så er det så Night Trap 25th Anniversary Edition Har du ikke set, at det har sådan en ikonisk uh, popsang, hvor de synger med Night Trap i, og Altså som mm. tema Og så har det blandt andet også en scene, hvor de der piger de rocker ud i sådan en 90'er klæde uh, arabisk uh, tøj mm. Og så uh, den ene lige tager sådan en ketchup, og så står og spiller guitar på den <laughs> Det er godt. Det er pissegodt, ja Ja Men det kan man se frem til ja. at i hvert fald uh, Står der noget tidspunkt, når den udkommer Spring oh, står der shit mm. Så det burde være snart Forhåbentlig Oh my god Hvis dem, der lytter med, de burde google det her Ja, ja. Oh, Holy shit Fordelig. Det er amazing Det er google Nej, <laughs> der hænger en mand Hvad siger du nevelag Jeg tror, var der, var der ikke nogen af skuespillerne der var sådan halvkendt, der måske eller hvordan var den bare det, Holm? Kan det? I don't know Det, det er et lidt det er det svært at sige Jeg tror, at jeg ja, ja, på grund af var var den dengang som han mm. havde svært ja, ved ja, at se, ja. om det var <laughs> Jeg tror, at oh. det var en eller to eller sådan noget, Der sådan blev TV vistjerner efterfølgende eller, Hvis oh, jeg okay. husker helt rigtigt Men jeg kan ikke lige huske, om det var oh, hvis, bare, hvis bare mit uh, breakthrough Det var Night Trap, så ville jeg være godt tilfreds med mit liv må med yeah, Det må nøjes <laughs> med gametest Ja, jeg må nøjes der er også uh, Jackbox Party Pack 4 på vej. Oh, so good Det eneste, der uh, afslører om det, det er, at der er Fibbage 3 med mm, er, I, er I store fan af de der Jackbox på det? Jamen, jeg synes, vi, det er meget fedt. Vi spiller dem faktisk uh, ofte sådan uh, fire aftens tid på gametest Det ved jeg godt Jeg, jeg, jeg kan ikke, jeg, jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg er sjov, så jeg kan ikke så godt lide den <laughs> <Ja>, Jo <laughs> Så kan du grine andres funny bits Jamen, du kender I det der Cars Against Humanity? Også. Ja. Det føler jeg heller aldrig, at jeg har været særlig god til, så derfor er det ikke sådan, jeg er ikke så stor fan. Altså, jeg kan se potentialet i, at det er sjovt, du you ved know? Ja. Mm -hmm. Jeg tror jeg måske bare, at jeg spillede det for meget, da jeg var på Daddy, Der spillede vi det ret ofte. Og jeg synes, det var sådan. Vent, har du været på Daddy, jo? Ja. Er det ikke det der, jeg har spillet i Jo. Mm -hmm. Okay. Oh, my God. Var det her eller hvor var det henne? Ja, der er to hold i Aalborg normalt, jeg var i Aalborg Min kæreste var gravid der Så det var... Så stak du bare i? Nej, du var med <laughs> Okay, sådan kommer du også forstået det det. Ja, ja. Nu er en hys så, skal jeg <laughs> så nu, jeg tager bare lige tog til Aalborg Vi ses <laughs> uh, <nej, det> <laughs> Godt nok med det der Ja <laughs> <Yeah. laughs> Jesus Ej, det var mere sådan en uh, Jeg ville helst være i Aalborg, end jeg ville være i København så kunne jeg komme hurtigt hjem, der var noget men apropos, øh, apropos tossede sager og begivenheder, så kan vi jo nok alle sammen godt huske Atlas udvikler, eller udgiveren, for, øh, hvad er det, for, for Persona, Persona 5 og deres tossede... Hvad du? Jeg, jeg prøvede bare at hjælpe dig frem til ja. Persona. Ja, ja, Persona 5. Udgiveren for Persona 5. Uh, I hvert fald så, så havde de nogle meget tossede idéer med hele, alle de her streaming restriktioner og så har de så valgt at... Uh, som ligesom lige gå tilbage og opdaterer folk, så, øhm, så de, øh, hvad er det, de, de er åbenbart ikke øh, forudset af, at det vil få sådan en negativ respons. Så øh, de fik, øh, ja, der var mange forskellige nyhedsartikler, opinion, øh, øh, videoer der røg op. Og de fik også, øh, hvad hedder det, mange e-mails sendt til dem, hvor de blev spurgt om, de ikke øh, ville være søde og ændre... Lidt på deres Persona 5 streaming og eller videopolitik og regler I hvert fald så, så siger de at ja, gr Grunden til at Persona 5 er den her store nationale succes som den nu er Det er på grund af deres dedikerede fans Så derfor vil de sørge for at, at, de, at de selvfølgelig kan nyde spillet Uden at blive fuldstændig spoilet. Og det var så også meget af det, de sagde sidste gang. Men det, de så siger nu, det er, at øh, ja, de har. Når alt det så er sagt, så har de hørt øh, problemerne med de her guidelines, og de er så gået tilbage til tegnebrettet, og ændret lidt ved dem. Så det, de andet, det er at vi kan, eller hvad hedder det? <coughs> uh, det, de har lidt det, er, det lyder så på, at de vil ikke længere øh, hvad hedder det, forbyde, Øh, streamer og dem der ude fra at øh, streame eller poste videoer, der øh, der, der, der, er, der foregår så tidligt spillet, og man kan nu lægge video op, eller streame spillet der øh, inkluderer footage fra, øh, hvad er det før øh, spillets øh, 9, øh, 19. i 11. Øh, dato, simpelthen in game og øh, sådan som det er beskrevet her nu har jeg desværre ikke erfaring med spillet, men sådan som det er beskrevet her, så den her dato øh, 19.11. Det er simpelthen før, at den primære historie øh, ligesom gør sig, øh, begynder at gå over i det sidste akt. Så det må man sige, at det er noget mere generøst, end det var før, hvor at ja, jeg fik indtryk af, at det var et par timer man kunne stream, og så er det det. Så det er jo øh, det er jo nok øh, hvad er det, meget fint. Og øh, de undskylder Selvfølgelig også lige ved samme lejlighed, for at, øh, at deres tidligere øh, hvad der er det, udtalelser omkring, øh, hvordan de vil håndtere øh, hvad er det, overskridninger af de her regler, og hvordan de vil benytte sig af øh, strikes, øh, det, øh, ja, det, det kunne godt øh, anses som direkte trusler, så øh, det, var ikke, øh, det var selvfølgelig ikke hensigten. De øh, ville bare gerne være øh, transparente, og øh, være meget åbne omkring deres øh, deres øh, ja, deres politik og deres øh, regelsæt. Så ja, det var ikke det var ikke fordi de havde nogen hensigt om at simpelthen decideret true folk med øh, copyright strikes, og det var ja, det var selvfølgelig hvad hvad de var forberedt på at gøre, kan kan, kan jeg måske antyde, men det var ikke de de indser at det ikke var sådan de skulle have sagt det videre lige kommunikeret den øh, øh, lige, lige leveret den besked om man vil. Så. Lid, øh, lidt, good no, øh, lidt good news ovenpå øh, et much needed reality check til, øh, til udgiveren her. Det er godt at komme ud bagefter og sige undskyld, synes jeg. Det er jo ikke stor ændring, det her er det. Altså. De, der, der er stadig en begrænsning på, hvad man kan streame af det, og de kommer yeah. stadig til, at DMC, flag, folk, de er bare lidt... De siger undskyld på den måde, at de, de sagde det, på. Sådan, det lyder som en trussel. Det er det, vi gør. Mm. Sorry about that. Ja, yeah. <laughs> eller... yeah. altså for, for mit vedkommende, så, så er jeg fuldstændig enig med dig, hof. og øh, ja, det ligger bare sådan, at, at øh, den der lille kommentar omkring den, den øh, hvad er det, truende øh, adfærd, eller den truende tone, det er sådan en sekundær for mig. Altså jeg, jeg synes, det, det, det, er, det hjælper lidt på hele sagen, at man kan streame og lave videoer, hvor man inkluderer footage op til sådan, sådan lidt før, at det sidste akt i den primære historie begynder. Altså det, ja. med, I sådan en rollespil, og igen, jeg har ikke direkte erfaring med det her spil, men jeg har erfaring med rollespil generelt, uh, så kan jeg forestille mig, at der er stor forskel på at man må streame sådan den allerførste del af spillet sådan Måske intro måske et par timer Hvis man kan beregne sådan Hvis man så sammenligner det med at, at, at få lov til at streame spillet hen, og, hen imod det sidste akt Det er bare sådan, det er problemet med at gøre sådan noget Det internettet og folk på internettet, som er opdraget til ligesom at have alle de her ting tilgængelige ved deres fingerspidser Og der er mange af de ting man ligesom Går så en vand til at man må Når så en udgiver siger jamen det her det vil vi ikke have mm -hmm. Så er det bare meget meget sjældent At det bliver velmødt mødt øh, ja Altså det er Ja mm, yeah. Også fordi videospil bliver konsumeret på så mange forskellige måder nu ikke? Der er jo nogen der decideret ikke spiller Særlig mange spil Men simpelthen sidder og ser andre spille spil Og det er deres øh, oplevelse af spil ikke? Ligesom så, så vil så når, nogen, når nu Atlas, de går ud og siger det her, du må ikke streame efter, du må ikke streame den, eller eller whatever, den sidste del af historien, den, den vil vi ikke have på, den vil vi have, at spillerne selv skal opleve, ikke? Mm -hmm. Du kan jo ikke kontrollere, hvordan folk, de skal øh, konsumere deres medier, ikke? Det, det, ligesom når du begynder at gøre det, så, så mister du kunder, i stedet for at få dem, ikke? Jo jo, helt klart, altså, jeg, jeg kan, ikke, kan ikke rigtig forestille mig, at de har fået flere kunder af det her, Ja, Nej, men det det, det giver bare ikke nogen liste. mening Det giver ikke nogen mening at forsøge At, at sætte restriktioner på Hvordan, hvordan folk skal, skal, skal, skal bruge eller, udnytte, eller ikke udnytte Men nyde det du har skabt ikke? Du skal jo i stedet for være glad for at Der er nogen der gider at bruge deres tid på det Og så hvis nu, nu ser en der streamer Hele Persona 5 ikke? Mm. Og han får måske 300.000 views per video mm. øh, 150.000 af dem køber ikke dit spil måske, måske er der en 25% af dem der gør mm. okay. Jo. Øhm, I mean, det giver ikke nogen mening for mig At, at, at, at, at de skal opføre sig sådan, På den måde Og Det er også lidt. Det er sådan, en, det er sådan det er som, at der er nogen, der sidder på Derinde på Atlas Eller hvor der nu er, at den beslutning er truffet Der, er ikke, der har brug for en reality check På en eller anden måde mm -hmm. det, er ikke, det er jo ikke sådan, at verden fungerer ikke? Det er det samme, der skete med Pokémon Go Da de udkom. det udkom til sådan en kæmpe stor succes Der var ingen kommunikation med fanbasen De første 6-7 måneder ikke? Det var fuldstændig lort, ikke? Øhm, hvor dem der så sidder og producerer spil Ligesom skal have et reality check for at, at vi sidder faktisk og laver et, et, et multiplayer spil her Og folk de interesserer sig at gå op i det Vi bliver nødt til at blive bedre til at kommunikere mm -hmm. Med fanbasen og vi bliver nødt til også at, at, at være der For den på samme måde fordi, ja. Og hvis ikke man gør det så mister man spillere Og det er ja, lidt det samme eksempel synes jeg. Man har også et ansvar for ligesom at, at dedikere sig til At, at nyde spil for sig selv Hvis det er det man har lyst til Og, og ikke få det spojlet på forhånd Altså for eksempel, hvis du gerne vil spille øh, Persona 5, og du ikke mm. vil ikke vide noget om, om, om spillets historie, eller have nogen potentielle spoilers eller noget, altså mm. så vil du jo heller ikke gå ind og se et stream af det alligevel. Nej. Så, så, den, ja. så deres, det, den måde, de prøver at bekæmpe spoilers på, er jo fuldstændig, altså det er ikke deres ansvar, der er også enig med Nikolaj, men mm. det sted, hvor de prøver at slå ind, er også bare sådan helt forfejlet. Mm. Ja. Det er virkelig dumt. Jeg har egentlig en nyhed, jeg gerne vil snakke om til sidst, og jeg ved, at, uh, mm. at uh, Nicolaj skal smutte om ikke vildt lang tid. Mm. Yes, uh, skal vi, skal vi kan snakke, snakke om det nu. Okay, det ja, er den, det her uh, Call of Duty World War 2, der er blevet annonceret. Åh, yeah. oh, det, har, det vi har vi ikke snakket om, om? endnu. Yeah, Jamen, vores mind blev blown så so meget, så vi ikke fik optaget en podcast <laughs> sidste gang. <laughs> <laughs> ja, du, du blev, ja, ja, mm, blev something. Da jeg sad op med dig dagen efter, det blev vist, ikke? Var det torsdag, du var forbi mig? Ja. Yeah. Ja, okay, ja, det er det rigtigt? Og det blev man siddet med, med det smukke, rimeligt ældre navn. <laughs> World War II, åbenbart. Hmm. Og så alt den der amazing in-game footage. som der var i traileren. Ja, ja. Der var der asterix, en... asterix, in-game footage, men in-game. Det var det ligesom... oh, et, et halvt sekund fra. Det er altid er... det cutscenes. Jeg tror, det var sådan en engine, var det ikke det, de kaldte det? står der ikke. Oh, kaldte de det in-engine, eller kaldte de in-game footage? Jeg siger hvad de kaldte det in-engine. Whatever. Men jeg kan serien til 2. i hvert fald, som yep, blot, vi afslører, så er det sådan en lille fin uh, teaser-trailer, trailer, whatever, mm hvor -hmm. yeah. det lige vise noget, Det er War 2. okay. <laughs> jeg synes, det er fedt. Jeg så lidt mere information om det her tidligere i dag. <laughs> jeg blev sådan lidt triggeret at den starter med Normandiet. Og ikke, ikke triggeret, hvad det hedder på dansk. Uh, udløst. Jeg blev sådan lidt udløst. <laughs> <Okay>. uh, <laughs> det der med et uh, revisit til D-Day. Det irriterer mig bare Lidt Jeg ville okay. ønske de kunne gøre noget andet Men en verdenskrig fordi... Hmm. Ja, hmm. Jamen, fordi jamen, Hold nu op, det er jo Hvad husker man det første Battlefield for? D.D. det gør jeg okay. i hvert fald altså... Der var også en, en demo bane ude i øh, Stillehavet Men jeg husker Det første Nå, Battlefield det, det fedeste med Battlefield Det er D-dag, Og så er der også øh, I Metal of Honor Den ikoniske d Dag. Ja, eller Ida Stolt Er det ikke? Ja. Nå, den nye her, det var så selvfølgelig en verdenskrig, og altså, så var der nogle, nogle, nogle, cuts, eller sådan nogle billeder af noget, der nok scenes cutscenes forspillet, altså sådan renderet in-engine, whatever, mm -hmm. og så er der sådan nogle enkelte, meget, meget korte klip af noget gameplay, og så det minder, mig man læste mest om sådan en trailer, der ligesom, hvad kalder man det, viser, viser feel, det feel, de går efter. Mm -hmm. Frem for egentlig sådan nogle større afslægninger om, om, hvad der er for noget, der kommer til at spille. Ja. Yeah tror I, det kan ruske op i borebasen igen. Der er mange, der har sagt, de gerne vil tilbage til boots on the ground, som man siger. Ja det, jeg synes, det er fedt. Jeg, jeg kender mig mig så Jeg ville ønske, de havde taget sig noget andet end det uh, d dag. Jeg, jeg føler bare, at der må være nogle... Der er nogle andre fede historier, man kan man kunne snakke om. Ikke? Jeg kan du huske World at Wars Der har de jo så sådan, ja. sådan, sådan snapshots af mange forskellige mindre historier i 2. verdenskrig. Det er også rigtig fedt. Og der må da for helvede være noget andet, end at smide nogle amerikanere ind i... Og man har beget og hedder, igen. Altså, yeah. Jeg mener. Jeg mener. Ja, jeg, jeg tror bare, desværre det er en konsekvens af Call of Duty kampagnenes øh, nydelige fokus på sådan Hollywood historier. Og, og Hollywood skuespillere, der skal, der skal stå og sådan oh, de skal bare være in your face. Og du skal bare. Du skal bare stå der på frontlinjen sammen med dem. Og øh, ja, yeah. det er selvfølgelig noget, der. Så primært startet, altså, når jeg siger Hollywood skuespiller så er det jo ikke noget nyt, der har også været Gary Oldman tilbage i, i uh, World at War, men uh, det jeg så mener med de her Hollywood skuespillere, der står ved siden af, det er selvfølgelig uh, Kevin Spacey-syndromet, uh, der startede startet okay. i uh, Advanced Warfare, og ja, så skal man have de her big actors og big faces med i uh, Call of Duty-kampagnen, og det har man så også uh, i World at War. Det ironiske er, så jeg ikke kan huske deres navn, fordi det er ikke rigtig nogen skuespiller, jeg kender, har så meget kendskab til. Når det så er sagt, øh... så kunne man nok godt forestille sig, at det, at det, de går efter, og det, de snakker om på deres pressekonference, eller deres sådan, præsentation, sådan, jamen, det, er så, øh, det er så immersivt, og det er så, øh, det, det er så følelsesladet, og man, man føler, at man rigtig er der sammen med sit squad af kammerater, op, og ja, de står Skins, og de donkey puncher en anden i ansigtet, og ja, uh, alle de følelser, og al den krig, hvor uh, det er intenst. Så det passer jo nok bare desværre rigtig godt sammen med en uh, D-Day-mission. Uh, ja, yeah, sure. Kan, kan I ikke godt følge, hvad jeg mener med, at vi kunne godt bruge en, en, et besøg til noget, noget andet i 2. verdenskrig? Jo, noget noget, der ikke var så... Yeah. allerede var så eksponeret i populærkultur. Fordi man kan jo også være det mest ikoniske 2. verdenskrigs uh, film. Action i hvert fald. Private Ryan. Yeah. Og den, mm -hmm. den starter også med Omaha Beach, med, DT, yeah. med en, en ret øh, forfærdelig, eller ikke forfærdelig, altså en virkelig god, men dengang, gang den blev lavet, så blev den screenet for veteraner fra 2. verdenskrig. Oh. Og de havde det fysisk dårligt. Altså nogle mennesker, der faktisk var der, øh, oh. og havde synes at det var det var, det var jeg kan ikke rigtig huske, om den historie har noget at gøre med, at de synes, det var for meget, eller de synes bare, det var helt vildt. Mm. Altså, det var sådan... Det var rigtigt lavet. Det var meget korrekt. Yeah. Øh, og de fik vist korrekt, hvor forfærdeligt det var. Mm. Der var sådan en grund til, at der ikke er en lavet en, en anden af den verdenskrigsfilm, der fokuserer på... Det er der, at man godt kunne, kunne, kunne verdensætte... sætte øh, DICE... Øh, og tage, tage Battlefield 1 mm. op på den måde der. Ja. Der var en masse nye historier at fortælle. Øh, så er kampagnerne, hvad de er, ikke? De er ikke sådan, sådan, sådan super <går> riveting på nogen måde. Nej, nej. Men Men altså, stemning er der, og man kan også sige, at det heller ikke er så meget et første verdenskrigsspil, som det måske er sådan lidt førsten, første setting med anden verdenskrigsindhold. Ja. Øh, men, men pointen står der stadig, synes jeg, at de to i det mindste noget, noget nyt materiale og nogle nye historier at fortælle. Mm -hmm. Det er, og det er, er det er også meget sagt For det er nok også En ny historie I Call of Duty Det kommer ikke alt sammen Til at handle om, om uh, Det der Jeg kan bare huske Den der mission I melder på, når, Nu kan vi ikke blive hjemme, Hvad det er for natten ja. Men hvor du står I den der vogn Og der er en gut Til venstre for dig Der kaster op Det er jeg og ikke ja. er også mm -hmm. Og der er en anden gut Der bliver meget berørt af det Og græder og sådan noget Og så lige snart, Døren, den og der er en, vognt, en, en, en båd til venstre for dig Der også bare springer i luften og folk dør mm. Og lige så snart øh, båden den åbner sig Så dør de første fire bare i båden Og så er man ellers bare ude på stranden yep. altså, Jeg føler lidt det, det er sådan lidt sådan plagieret på noget Der allerede var så godt For, for, for 15 år siden Ja, men det er, det. Mm. Det er det. Og jeg vil bare sige altså, sådan noget som DICE, altså, De er også bedre til at illustrere øh, Sådan større slag Ja yeah med mere åbne terræn, flere enheder osv., så, så det burde måske mere at være dem, der tog det op, eller lignende op, og ja. så lidt Call of Duty måske, mere fokusere på sådan mindre missioner, sådan en lille squad der ligesom tager sted Ja, men og det er også det, de regner med at gøre, jo. Ikke? Ja, så, så de kunne de jo kunne godt tage træner. dem der, der, dem de for eksempel også gør i, hvad er det for en film? Er det Band of Brothers? Der, det illustrerer jo også dem her, der bliver kastet ned over øh, øh, hvad hedder det, Nazi, Occupied Europa, før mm, det i ja. dag, ikke? Og så de yeah. prøver, har nogle missioner med at prøve på at forstyrre deres uh, lines of communication og sådan noget. Yeah. Altså det vil nok mere være oplagt uh, i Call of Duty's setting, at, uh, at de tog det, fordi deres engine er sådan mere, den laver mere, hvad hedder det, boxed in uh, maps yeah, yeah. og mere lineært gameplay og sådan noget. Mm. Også fordi der var så mange modstandsbevægelser i 2. verdenskrig, og det er også store historier og nationale historier de forskellige lande, der havde modstandsbevægelser, som, yeah. som virkelig bare er cherished memories, eller man skal sige. Det er noget, man snakker om, at... Der er noget i min, nogle af min franske familie, der har været sådan en del af sådan nogle modstandsbevægelser. Det er også noget, man snakker om mm. øh, i familien, når det, når, hvis det evne kommer op, ikke? Mm. Så det er sådan, ja yeah, you know, der er også noget spændende der, føler jeg. Ja, mm. yeah, så det er min, men det skal nok vise sig, at det bliver super sejt alligevel, den der D-dage-sekvens, de nu end har. Hvordan de nu end inkorporerer den, mm. og så bliver det spillet sikkert noget helt andet bagefter, Yeah. Ja. Så. Så man skal nok lade være med at sige for meget for tidligt Ja <laughs> ja, det er rigtigt Men altså, jeg tror ikke, der er nogen af der er blown away alt indtil videre Nej sådan en beslutning Jeg har helt Men... aldrig nogensinde været den store Call of Duty-fan Skal jeg måske også lige komme med en indskudning sådan mm. om. Jeg har gennemført World of War Og jeg tror måske, det er det eneste Call of Duty-spil, jeg har gennemført Det var ja. den, der havde, havde flammekaster-tech, var det ikke det? don't remember Uh, World at War, jo jo ja. det, det er så det første ikke... med Nazi zombies Ja, det så man ja. lige kort klip af det her I, i deres annoncering At der lige stod med en flammekaster Apropos Nazi zombies Der blev vist et billede frem til World at War Eller til Call of Duty World War 2 Ja, der skulle komme en hel Co-op kampagne, right? Øh, uh, yeah. uh, ja jeg, jeg, jeg ved korp, ikke helt om det? det var En kampagne, eller om det var en mode Så skal vi nok lige spole tilbage i den her øh, præsentation Vi hører det specifikke ord men øh, ja nej jeg så bare et andet news outlet rapporterer på det som en øh, en en en koop multiplayer øh, zombie kampagne hm okay til zombie ja hmm. så altså, kan du det må man heller lige factcheck <laughs> hm okay Jamen så altså, hvis de vil uh, ruskle lidt op i zombie formularen så kunne de vel godt lave en kampagne Uh, der er måske lidt mere uddybende End, uh, end den der Transit uh, I Black Ops 2 Fordi ja uh, yeah, De kan jo nok ikke blive ved med at malke på den der uh, uh, Overleve indtil du dør Fordi ja yeah, du kommer <laughs> til at dø Formular Opskrift hvad man nu vil sige Så Ja ja Call of Duty World War 2's cooperative mode unleashes a new and original story Hmm så er der er et billede af en zombie bagpå. Ja. Oh, nice. Jeg vil også sige highlightet for mig, at Call of Duty-spillet har altid været de der zombie ting. Det synes jeg er og sjovt ja. Det kan være at jeg står alene med den, men det det har Det gør du ikke, højde. men hvis hvis jeg siger noget så slår Hovmand. <laughs> <Ja. laughs> zombie Shut up Ja, ikke store yeah. jeg kan godt lide det der uh, swarming uh, mekanik hvad skal man kalde det. Uh, du ved, holde en zone, og så bliver du angrebet af og arbejde sammen med din dem du er med ikke, og så skal Sådan du. hårdt. mode. For, ja, hard mode, det er det. Ja, okay. Jeg kunne også godt lide det i. Uh, det var først med i ODST. Hello. Ja, huske det, det var Firefight Skal det passe Ja, fire fire, fire, ja. Fights, ja. Og det var også med i Halo du Reach. Ja, øh, yeah. hvor det, hvor det, som vi har snakket om, Huff, så er det Halo-spil, jeg, Halo jeg har spillet mest af Reach. Øh, det var også derfor, jeg var så mega misundelig på den der total side buks, du har. Åh. Oh, jeg har sådan en uh, Halo Reach Collector's Edition, et eller andet. Ja, yeah, den er sindssygt cool. <laughs> der er sådan en fed noticebog, Dr. Halsey, eller hvad den hedder, noticebog i. Da jeg var ved at jazzede over det hele på den. <laughs> Shit, det er godt lige være der til at øje med dig. Yes. <laughs> ja, det havde ikke gjort nogen forskel <laughs> Jesus Christ. Altså man, man kan også sige at med, med modtagelsen af det sidste Call of Duty Der var In Space, der, space. In space. At, at så, så var det også sådan, På tide de ligesom ruskede serien op yeah. Men jeg synes på den anden side også, Det er lidt synd for at det lige præcis er Sledgehammer der skal til at gøre det For det er jo lidt dem mm. der opfandt Den øh, lidt længere fremtid og nye Mobility movement og sådan noget Med advanced warfare Så det er lidt synd for dem at det ligesom, dem bliver blive til at gå tilbage, men altså... Ja, ja. Jeg kan godt se en forestillelse på et varende i stedet for, men det er måske lidt men tid du... til at ruske det op. Det skulle nok også ikke gøre det sidste år egentlig allerede, men... Mm. Du er fan, ikke også? Af hvad? Ja, jo, jo, nok... jo, det kan man jo godt kalme. mig. <laughs> ja, jeg synes <laughs> ikke, bare, jeg så, at du, du, har, du, har sådan nogle, du har flere af de der collection editions, collector editions, og du har nogle sådan skydespil ting også. Ja. ja. Og, det, jeg ikke, og min, min lillebror, han var også vild med de der co of Duty-spil. Jeg har spillet nogle af dem, sådan multiplayer- Øh, bare online og spiller nogle af de spil, han har. Jeg er ikke særlig god til det der øh, i nutiden. Jeg synes, det er ubehageligt. det, er ubehageligt. det giver nogen mening. Jamen, nej. Jeg, jeg, mm, nej, det er måske forkert, tag. Jeg synes ikke, interessen er der ikke for mig at modificere og bruge et moderne våben. Jeg synes, det er fedt at bruge gamle våben. Mm. Øh, Battlefield Vietnam, Battlefield uh, 1942 og uh, de gamle Call spil og Metal Wonder, som vi snakker Jeg synes, det er fedt, der er en charme over historisk og de, de historiske Øh, Våben Man så bruger øh, mm. Modsat øh, De nyere Battlefield spil yeah, I don't know Multiplayer delen synes jeg klart går til Battlefield Jeg synes det der zone capture noget der Det er virkelig fedt Det var også det vi snakkede om i sidste uge Huff, Det der med at, at, at, at Dig så god til at stage Sådan en, en kris-setting, ja. hvor, hvor Call Duty er mere sådan nogle mindre skrmmishes Ja helt sikkert ville vil have som sådan nogle speciale specialtropper, der ligesom er. Yeah. Inden for kæmpe mellem lille byzone. Lige præcis. Jeg tror bare, det bliver for virkeligt for mig. Du ved, det, det, jeg, jeg, jeg, jeg synes, det er ubehageligt. Altså ikke sådan, som, at jeg, jeg tror, at spillet er virkelighed, men det kommer meget tæt på virkeligheden. Ja. Og så mister jeg lidt den fjerde væg. Øh, og så, så, så, så tiltaler det mig ikke lige så meget. Mm. Synes jeg. Så for mig, der, er det, der bliver det godt, at vi så nu skal til at se memes og videoer og billeder fra et anden verdenskrigskort, Call of Duty i stedet <laughs> for et Black Ops, eller Advanced Warfare, eller whatever. Vi har, lige, vi har lige et par ekstra nyheder, men øh, jeg kan forstå, at du skal stadig nu, Nikolaj. Yes, jeg er yes. nødt til at daffe. Vi, oh. øh, men øh, jeg kommer stærkt igen den gang. Det skal du være velkommen til, så tak fordi for dit input. Vi, øh, Også vi selvom jeg godt kan lide Red Load 2. Det, ja, ja, det er fint. Jeg kan forstå, at du skal stadig. I, I. <fart> <fart> godt smak, godt Hvad har du haft spændende nyheder tilbage, så? Jeg har spændende nyheder, jo, jeg har da, har da lige en, uh, en nyhed om uh, mere Call of Duty Zombies, <laughs> ah, eksempelhen. Nice. Og det handler så om, at der er endnu et uh, rygte på spil, uh, an, uh, hvad er det? fordi det handler simpelthen om, at uh, der er lige en, uh, en lille, hvad er det, en lille af rating-sport, der har været i gang med at publish en, uh, en lille, lille, hvad er det, tilføjelse. Øh, øh, der er noget der hedder Call of Duty Black Ops 3 Zombie Chronicles Åbenbart Og øh, det er så en, øh, en Tilføjelse der er spillet spil Til PS4, Xbox One og PC Og ja det, det er så ikke længere tilgængeligt Det blev hurtigt hævet ned efter at det blev ligt til offentligheden Men øh, ja så, øh, det er, så, så kan det meget vel tyde på At vi får mere Call of Duty Zombies øh, Fra de tidligere spil og det jeg så håber på, det er, at øh, i, det, i det, at vi har set sådan, den narrativ afslutning på Call of Duty Zombies, der startede i World, War, øh, World at War-spillet, så bevægede sig igennem Treyarch-spil over i afslutning på... I, der, der finder sted i den sidste DLC-pakke til Black Ops 3-spillet, så, så må vi jo håbe, at det ligesom er alle... De her øh, zombie maps Fra de tidligere spil Det vil ikke være En helt dårlig pakke til fansene Der kommer der en del indhold Hvis de ligesom går helt tilbage til rødderne Og får det hele med yeah. der, der kommer, der kommer øh, åbenbart også øh, En øh, annoncering Her øh, fra uh, Treyarch Altså mm. udviklerne bag Call of Duty uh, World at War Og break-up spillene Blandt andet øh, de, de har en annoncering her Allerede den 4. maj Som altså er om ikke så lang tid Når vi sidder og optager det her Så det kunne jo meget vel være øh, At de vil annoncere den her pakke Okay Spændende yep, yep. Kan, kan vi vide om det er sådan at At de kommer til at Hvad kalder man det Køre den sådan selvstændigt så? Altså den blev den for sig selv Men du ved om mm. de bliver med at den Som en ny ting mm. Det bliver måske bare sådan en, en En samling og så er det det Fordi der kommer også zombies med i det nye spil Ja Det lyder det til så, ja, okay. Det var fordi jeg tit tænkte det kunne være fedt Hvis de ligesom spændte den ud og lavede det sit eget Og så bare kunne til den sådan selvstændigt hmm. Jamen det, det det kunne man, man kunne da håbe på at den her øh, pakke Ligesom vil kunne sådan Inkorporere eller sådan, sådan ja Samle de her Hvad skal man sige de er øh, måske Treyarch-fokuseret øh, zombiebaner. Øh, fordi så, hvis, hvis man nu øh, gissner om, at de havde tænkt sig at gå i en anden retning, eller sådan en videreudviklet retning med zombies, som vi fik et lille indtryk af med øh, Call of Duty World at War, øh, eller Call of Duty World War II repræsent øh, repræsentationen, øh, så... Øh, kunne man jo håbe, at, at, nu, at nu siger vi farvel og tak til den gamle zombie-mode, og så går vi så videre med et andet forsøg på en zombie-mode. Ja. Jeg synes så, det er ikke bare er, det er bare mere zombies. Som... Ja. Altså, sådan, det er godt lavet, men det er bare mere det samme, fordi så er det er sådan lidt mærkeligt, at de ligesom laver jo den anden opsamling. Det er bare sådan, det er op til her. Men vi... så får vi bare mere sådan ved siden af. <laughs> ja, det er sådan det er lidt ligesom de der... Fast and Furious uh, Blu-ray Collections. <laughs> ah, ja, ja. <laughs> for uh, for uh, Fast Furious 6-pack, uh, 7-pack uh, movie Blu-ray. God Goddammit. Det ja. ved jeg godt, der kommer 12-13 af de fucking film så. <laughs> <laughs> ja, det er rigtigt. Why even bother? <laughs> det kommer der faktisk også med, tror jeg Harry Potter eller sådan noget. Und uh, co collections rejse, før kom. serien var færdig? <laughs> ja, ja, ja, ja. Wow. Ja. Og der hvis man der så... altså med, med hvad hedder det med første fire, det kan det jo sådan lidt blive ved. Altså jeg har jo godt der vidste de jo sådan nogenlunde sådan. Okay, der bliver så så mange film. Ja. Mester du vil du lige købe en Collection med til fire? Nej. <laughs> <Fedt. Okay. laughs> jeg tror bare ikke ender. Har du set der bliver annonceret eller der er været nogle, nogle rumblings om at der måske kommer en Mega Man Legacy Collection 2? Ah. Rated. Ja. apropos collections. Ja. Der har jo været øh, en etter. Som øh, det er nok henter om at Når der er en tur <laughs> øh, Og den havde jo fra 1 til 6 Så det vil sige alle øh, Nintendo spillene Altså Nintendo Entertainment System mm -hmm. øh, I Og nu lyder det så til At der er en tur her Og det bliver så nok lavet af det, Digital Eclipse går jeg ud fra at der etan, Og lavet den der Disney Afternoon Collection Der kom for nylig mm. ja. Og det vil så Hvis rigtigt her taler sandt Så skulle det så være 7 til 10 der er i den Okay hm og det sådan. Det er, er, er da en lidt arcade collection, er det ikke, fordi 7'eren står lidt for sig selv og så nej, nej, det er 7 og 8, der står lidt for sig selv, og så 9 eren og 10'eren, ja. det var sådan back to basics. Ja. Okay. Ja, fordi 7'eren var til SNES og 8'eren var til PlayStation 1. Øh, ja, hvis jeg ikke tager meget fejl, jeg har desværre ikke så meget erfaring med Mega Man serien sådan efter to tre stykker. Ja, ah, okay Ja, så 9-10'erne Det var så de sidste generation Og øh, lavede de her D-MAX Eller ej, ikke D-MAX Men sådan retroagtige nogle Som ja. de var, så om det var En Nintendo-spil Præcis Så det er en lidt En lidt mere beskeden øh, En med kun fire titler End de andre havde Seks Men man kan selvfølgelig sige De her de spænder over forskellige Konsoller Ja Og så er det så På nær 9 10, er Rigtig gode Så er 7-8'en De stærkeste spil i serien det, det er nok primært er det, designet til Eller hensigt Det er nok hensigt Må at blive solgt til sådan Collectors Ja, det kan godt være Jeg håber så på en eller anden måde, at det bliver integreret i Men det gør det nok ikke i et Altså det ved sådan, at man kan bare bakke gå ind i et spil Altså et Legacy Collection Og så mm -hmm. få alle spillene, men det kommer nok ikke Når det er en tur det her mm, Nej. For ellers er det lidt mærkeligt at dele det op på måden. måde, ikke? Ja, ja. Sådan som man har to spil på sin konsol, og så og måske lige ind i, i toerne fordi jeg gerne spilte eller hvor det var. Ja, så er der jo det med den digitale verden, hvor, øh, hvor jeg bare kunne håbe på, at jeg havde budt den mere velkommen. Men øh, ja, så ideen med det kunne jo være, at man havde to spil på sin harddisk, og så spreder det sig så, så over 10 spil kan vi jo skifte mellem dem. Behøver ikke skifte disk eller noget som helst. Går da med et fysisk Det er også lidt underligt, at 9 og 10 der kan man dem kan man godt spille på PC Xbox One nu jo, fordi den er båd kompatibel på Xbox One på PC der spiller man jo bare det spil mm -hmm. eller man laver 9 og 10. Eren. Jo det er det udkommet på Steam ikke eller det? Det jeg, er jeg, jo. På ja. jeg. så det er fedt nok at, at 4 bruger for, for adgang til dem nu, så som deler mm. den her pakke, men måske længere at inkludere den i en anden pakke, hvis mange spillere og fans af Mega Man allerede har dem i forvejen, så det er sådan kun 7-8, der ligesom er nye i den her nye pakke ja sådan lidt men det bliver nok den får nok gavn af måske at være med i den pakke, så får de de her universelle udfordringer og sådan noget, selvom der også var lidt udfordringer mm. i 9-10 ja Helt klart, helt klart. Jo, men det er, altså, som du sagde før, så det er det da helt klart langt mere beskeden pakke sammenlignet med den første, men uh, altså, hvis man lige skal færdiggøre arbejdet og lige det sidste <laughs> spil sparke ud af døren, jamen, så er det nok ikke så slemt igen. Altså, igen, hvis prisen er fin, så er det nok en lidt nemmere kamel at sluge. Det er rigtigt. Og så, kan, så er der måske også mange, der kan få lov til at spille der 7-8, som... Hvis hvis de kan spille dem i forvejen De er jo sådan lidt mere øh, yeah. Selvstændige Eller man skal sige Selvstående mm. Og jeg husker faktisk at jeg var Så ordentligt Sådan Okay god Jeg er bare ikke særlig vild med Den grafiske stil Men naja. er. sådan Okay solidt Mega Man mm. Og så har de jo også mulighed For at fortsætte Legacy Collections Med Mega Man X Serien Ja Eller sæt? Eller hvad er det nu ellers Begribe fat i Z <laughs> det er dem der ja, var til Ja det er Ja ja ja Det handler om ham øh, Nanden anden jeg dybt, uh, Zero, eller hvad han hedder Jeg tror, de er udkommet på, uh, på Advance måske mm, nøj, Hvis jeg forstod det rigtigt yeah. Og dem, dem har jeg ingen erfaring med overhovedet Så Nej. det kunne være fedt, hvis de også uh, Ja, både ikke sådan set Tog dem op næste gang Hvad har du ellers uh, til mig? Jeg sidder og er spændt Jamen, jeg har jo uh, de her Care creators af uh, Burnout mm -hmm. Nogle af dem fra Criterion de, de, de er jo gået selvstændigt for noget tid siden yep. Hoppet Smidt deres linker fra EA ha -ha. Og Så startede det her Three Field Entertainment mm -hmm. Og de har allerede lavet nogle spil De lavede det der øh, hvad hedder Det det der golfspil, Dangerous Golf hedder det. Mm -hmm. øh, Men de har nu et nyt spil På vej, der ser ud til At være den her crash mode Fra Burnout-serien Og så bare spinde den i sit eget spil Der har er fornøjende Danger Zone hvor man så skal køre rundt i de her små, tæjte scenarier Hvor det gælder om at smadre så meget som muligt Ja yeah. ja Med sin bil Det er ikke uh, noget vi kan bruge Og det ser ud til at det bliver sådan en uh, sådan en, en, lille, en lille digital titel på Det kommer til at koste 10 pund jeg Skulle allerede udkomme her i maj, som vi er gået i gang med Så det er lidt spændende. spændende. Yeah. Det er jo lidt en, en game mode der har, været, der har været manglet siden Ja det er fire, der måske havde det sidste, Revenge Øh, uh, ja, yeah, for de, var det ikke efter Revenge, at uh, de lige så stille begyndte at hoppe over i Paradise uh, Efter sådan nogle spin-offs eller titler til de uh, andre platformer Jo, det var det nemlig, og det er jo ikke ja. med Paradise Nej Ikke uh, altså, I så hvert fald ikke være. i sin traditionelle uh, forstand Oi. Nej Så det kunne være hyggeligt at vende tilbage igen yeah. Og så er det sted, også tilbage til, eller faktisk to steder, man kunne vende tilbage til. Det første, det er Two Worlds 2. Den her er lidt, øh... jeg ved ikke, om den er god egentlig, men det er sådan lidt en, en B-udviklers udgave af Oblivion-Skyrim, whatever. Ja, yeah, og... og nu mister der nu... jeg mister navnet. Der var et eller andet... Øh... Risen? Øh, nej, nej. Arh, Risen, det var vist øh, inspireret af noget andet, men det var... Var det Arcane? Nej, hvad? Ah, Nå, jeg kan ikke huske navnet. Men den, den får nemlig en, øh, en større udvidelse på vejen. Spillet udkommer i 2010. Nu kommer der en udvidelse til det. Og den skulle være en 10, 10 timer lang ja. historie. Og så siger de også, at øh, der faktisk også udkommer en ekstra udvidelse i slutningen af året her. <gå> øh, den første den kommer til the Call of the Tenebra. Tenebra? Mm -hmm. Tenebrae? Du even tenebra? No. <laughs> Og så uh, den næste tis, den kommer til at hedde Shattered Jeez. Embrace. Hmm. Og den anden ting man kunne vende tilbage til det er stalker. Der oh. er nogen der har lavet et uh, selvstående mod der hedder Lost Alpha. Get out of Og... here stalker. Get out of here. Og det der går ud på det er at uh, de udgav en alpha udgave af det originale stalker. Uh, mm -hmm. Jeg ved ikke om det var noget piratkopiering eller om udviklingen rent faktisk udgav den så nogen kunne prøve det. Uh. Øhm, men der var nogle elementer i spillet, som øh, blev fjernet i den færdige udgave, øh, nok fordi de skulle til at wrap det op, mm -hmm. og lige kunne få det fikset færdigt. Wrap up that øhm, tjø! Yes, øh, og så har de her fans af, af, af spillene så sagt, at jamen, de kunne da være fedt at lave en restoration af de her elementer, der var med oprindelige spillet mm -hmm. øh, Alpha. Og så er det så lavet den her Lost Alpha Og egentlig der blev den udgivet under sådan lidt kontroversielle forhold øh, oh, no. I 2014 Det var fordi, at der var en af modderne Eller der var nogle modderne, der, der sad og arbejdede på det mod her Der kom mm -hmm. på skændens Og så... Øh, en af parterne der, som gik fra moddet, han Sagde så fuck ja, yeah, og så udgav han Det arbejde, de havde lavet indtil, indtil da Åh oh, no du var færdig, og så sagde de andre så Okay, fair nok Så må vi lige sådan prøve at se, om kan fikse de værste bugs Og så udgiver det så så folk kan få en lidt mere præsentabel udgave af det. Men stadig <laughs> ikke færdig. Uh -huh. Og nu har de så endelig lavet øh, det, de så kalder øh, Stalker Lost Alpha Developers Cut. Og det er egentlig en, øh, en sidste opdatering. Som forholdsvis stor fylder 2 GB til det her selvstændige mod. Jeg synes Som så øh, udvider den, introducerer flere elementer og tager noget fra udvidelserne af de senere Stalkers spil. Øh, deres nye våben og jeg tror det er et crafting system eller sådan noget Og ruller ind i Så den kan man hente helt gratis Og spille mm -hmm. for sig selv Fedt mand Fedt mand det, det, Ja, lige noget man kunne tjekke ud noget, Har du været i Beta om smut. <laughs> Har du været i The Zone før Ja det har jeg ja, Hvad det en af dem har spillet Jeg begyndte på det første Og benyttede mig Den der Uh, complete mod, der sådan uh, det ruder lidt op i det, fikser så uh, alle Eller de fleste, hvis ikke, alle Store box, Og så, ja, giver en lidt mere Hvad det, fixed og, og poleret udgave Af det første spil Og ja, så spillede jeg i Var det 10-15 timer, sådan hen over En sommer, og så kom jeg desværre fra det igen Okay Ja, nød det et godt skud, så Det var fremragende Ja ah, okay Ja men det er lidt øh, Et forholdsvis unikt spil Det mm -hmm. må kalde det Det har sådan en rimelig Rimelig stærk fanfollowing Ja så altså, Ja man kan jo selvfølgelig Gå over til Metro spilene Men de er hmm. langt mere lineære Ja fordi Udviklerne blev ligesom Spillet i to Og der var så nogen der fortsat på Oprindeligt på et Der stalker to Og mm. så var der så andre, De andre gik så over Og lavede de her metro spil Jeg kan ikke huske Udviklerne der hedder Kan du det? Øh, nej det, ikke. det ikke. okay Øh, en I. spilserie, der også har forholdsvis meget sit eget field, men er en del mere øh, linjært end, øh, end Storker-serien. Mm -hmm. Ja, så desværre så måtte dem, der lavede Storker 2, de blev så også lukket ned, så de lavede et andet nu, der hedder Survivalism, tror jeg det hedder. Et eller andet free play spil Ah ja, den der free-to-play-shooter. Ja, ja, den har ja. jeg faktisk, har jeg faktisk øh, kigget lidt på. Okay, jeg ja. tror, også det er meningen, at de vil lave en kampagne til det. Men indtil ja. videre så er det mest øh, pvp. Ja. Det er faktisk, ja. Det, det, det har potentiale, det er free-to-play-spil. Ja, Mener jeg, hvis de kan overleve det, jeg tror. Jeg prøver at lave en hurtig snas med min PC-fucket. Ups. Ah, okay. Okay. Jamen altså, filet minder meget om stalker i det, og mm. øh, hvis de ligesom kan overleve længe nok med den her free-to-play-model, holde hold folk engageret og bruge penge, så kan vi forholdsvælge også håbe på, at de får lade kompanien færdige på et tidspunkt. Præcis. Så, ja, ja. Nå, den sidste nyhed jeg har, det er Nintendo, der har noget nyt. Noget nyt stort. Mm -hmm. Det er nemlig annonceret New 2DS XL <laughs> Oh, the maniacs Så det bliver en ny udgave Af den her 2DS De lavede for noget tid siden Der var tiltænkt mindre børn Tror jeg oprindeligt, mm -hmm. at det var målgruppen yeah. øhm, Så som navnet hentog til Så er det så en 3DS, der ikke har 3D mm -hmm. øh, Og så XL, så er det så en større udgave Og den er faktisk en del anderledes End øh, den første 2DS Fordi den her den har rigtigt. også en klap Ligesom de andre 3 ds yeah. har Flipkopper eller hvad man skal sige Ja Så hver skærm er ligesom på hver sin side der er flip Hvor man kan flippe den sammen Og så yep. kommer afsted med den Og så øh, Også lidt som navn Hentet øh, til Så fordi den hedder New 2DS Så er der vist det samme Eller i hvert fald noget af det samme hardware Som i New 3DS Så den kan også spille de her Enkelte spil der kræver At det er en New 3DS Ja yeah. Hvad var det vores øh... Vores øh, Nintendo eksperter, øh, Fyn og Tanja, de sagde, at øh, øh, de havde set eller havde personlig erfaring med Hyrule øh, Warriors øh, Legends til 3DS'en, og der var det stort set uspilligt på den almindelige 3DS, hvorimod øh, over på den nye 3DS, så, var, så kørte det langt bedre. Ja, så jeg går også ud fra, at det kommer til at køre godt på den her, mm. i med det er en nye 2DS. Og så har den jo faktisk også to sticks på en måde. Var det ikke også noget det der var nyt i den nye, de nye, de nye 3 Jo, jo, den der lille, den lille, lille dims. Ja, den der, det lige noget fra en ThinkPad. Ja, ja det gør og, det. Øh, så so øh, Ja, ja, den der lige sad mellem nogle af tasterne, så har man sådan en lille, <laughs> en lille joystick, man faktisk kruer rundt med, med musen der. Når rød og mega mærkelig. Ja, lige præcis. <laughs> Fuck, det pas med branding i, i den i ide at den var også rød, ikke? I think ThinkPad. Ah, uh, ligesom smart, smart, smart. smart. Så har man der så man kan få den optimale oplevelse med, øh, hvad hedder det? Resident Evil Revelations. Mm. Perfekt. Oh, så so godt. Men det virker lidt som at det er det sidste sådan hardware refresh af 3DS'en. som øh, Der yeah. ligesom bliver udgivet her i og med at jeg ikke sige konsollen er død endnu. Jeg tror også selv stadig Nintendo har spil på vej til den. Men i hvert fald lige det sidste Hardware refresh til ligesom at, at Ride along, hvis man lige skal Hvis man skal have de spil derfra Ja, det var, var det Ja, det, det, vi har vist indtil 2018 med, med fortsat støtte Okay jeg var vist noget ja, jeg, jeg kan desværre ikke lige huske hvor jeg hørte det Men uh, det, det blev vist sagt lidt rundt omkring så en eller anden indskudt bemærkning, Nintendo du kom med i et statement eller sådan noget. Nå, okay, okay. De vil fortsætte med at understøtte den til 2018. Ja. Og så sådan. Hvad kalder man det? Imellem linjerne. Så der vil vi stoppe med at understøtte den 2018. Måske. For det er ikke sådan <laughs> i, I hvert fald ikke sådan store spil til den her. Nej, nej. Det giver også mening, at den er også lidt i lang tid, og var meget populær. Ja, det var. Øh, men det giver ligesom mening, at lade switchen være afslageren for den. Så men jeg synes faktisk det her hardware Nu har jeg ikke bruget at have det i hænderne Men den ser da flot ud designer synes jeg Ja uh, yeah, ser meget sådan. elegant ud Ja Og så sådan følelsen som god kvalitet at holde Så kunne det da godt være ligesom den definitive man skulle Hvis man manglede endnu mm. altså, Ligesom var det man tog Og man selvfølgelig bare pisselig glad med 3D effekt Ja fordi den mister man jo Men jeg går ud fra at den så er så bedre Batterilevetid Ja yeah. Kunne to. Ja. Kunne jeg to, ja så det er lidt sjovt, at øh, Den her konsols Sidste swan song, eller sidste Hardware, <laughs> ligesom bliver Fjerner en af de øh, Features, som ligesom introducerede med 3DS'en og brinde ligesom, de nok håbet på At vi bliver lade salgsargument ja, ja, det lagde jo ligesom i navnet, da 3DS'en kom frem <laughs> Ja Så Ja, yeah. sådan det sådan Det er det, øh... Det er jo bare sådan, at Nintendo har tænkt så at gøre Og tænkt, ja, det skal de også bare have lov til Selvom vi godt kan Selvom vi er fuld og, og ret og, og god som video Kan sidde og sige, at det er lidt tosset Er <laughs> Ja er det jo Og øh, apropos tosset, så er vi også øh, nået til øh, Den sidste del af den her øh, tosset øh, podcast Så vi, vi er, har vi fået nogle mails ind, Hoff Ved du ved du det, sidst du lige... Øh, tjekket i jeg lige, vores -bakke. Jeg lige hurtigt brugt at tjekke egentlig, jeg har slet da ikke kigget efter. Vi, vi, vi vil jo så gerne høre fra jer. Vi kan skrive til os ind på gametest.dk game Så der ja. modtager vi gerne mails. Så vil det være den første mail, vi har fået i lang tid, for vi vil ikke fået nogen mails siden sidst. Præcis. Så ja, I skal, I skal endelig uh, skrive ind til os uh, om alt mellem himmel og jord. Vi siger, har lyst til det. Vi tager imod... Spørgsmål Vi tager imod forslag til diskussionen Og vi vil selvfølgelig også gerne høre jeres mening Så øh, vi kan være lidt øh, in touch Og selvfølgelig sørge for At vi er helt in Med hvad I går tænker om De diverse nyheder Så vi ikke, øh, så vi ikke fornærmer nogen Med vores radikale meninger og holdninger så det er Vi tager ikke særlig, særlig godt imod det Men vi tager teknisk set os imod øh, rettelser Hvis der er nogen Ja. Hvis vi lige får et eller andet, øh, andet fakt forkert, det kan jo godt ske. Selvfølgelig. Så øh, må jeg gerne skrive ind. Det ødelægger højst sandsynligt vores selvtillid, men øh, ja. det, det tager okay. gerne imod. mån. Selvfølgelig. Heller ikke, fordi den var så god til at starte med. Når, hvor om <laughs> så kan I også finde os på sociale medier. Uh, YouTube og Twitter er GameTest Danmark, og Facebook det er bare GameTest, hvor vi er derinde. Så... Indtil, øh, indtil næste gang, så skal du have mange tak, øh, Hoff. Jamen selv tak, det var hyggeligt. Og øh, tak selvfølgelig også til Neogler endnu en gang, der ikke er med os lige pt. Fordi han åbenbart har vigtigere ting at tage sig til, en at sidde og snakke om videospil og nyde livet. Men sådan det, det, kan vi, det er der ikke så meget at gøre ved. Så indtil næste gang, så må jeg have det rigtig godt derude og spille masser af videospil og nyde livet, i modsætning til Neogler. Hey, hey.